Radio Calimera, radio libre e autoxerida. A ver. Sentan-fe. Radio Calimera. Alternativa. Os sapoconchos, nhaa! Os sapoconchos. Os cachopondos. <risos> Olá, bom dia. Eh, saúde aos ouvintes dos sapoconchos da Calimera. Aqui o Leo. Um, vou saudarvos e, e lembrarvos que que este vendres estamos aí recitando, abrindo o, o recital na, na, na Casa do Peixe de Sar para o encontro galego contra o cumio da OTAN tamén acumulando forzas para, para esa manifestación do día do día 18 e vai mmm, reflexionando que esta xeración, outra xeración máis tem que patericar ao imperialismo assassino que, que, sempre, que sempre ven a, a fastidiar non? Ese, ese futuro de, de liberdade e de, de concordia que, que sería desejable para o xénero humano. Saúde, a preta! Ustedes que saber que eu eh, son un sitio que se chama, un sitio pequeninho, un lugar, ¿no? dentro dun aldea, dentro dun consello, dentro dun... que se chama Alameira. ¿no? Eh, en Alameira somos eh, catro casas, ahora mismo, a unha vez fomos dúas casas solo, pero ahora somos catro casas, como está o urbanismo en viejo, dios mi querido. Somos catro casas, as escolas, o campo da festa, o furreiro, chamamos ali, e o cemiterio La miña vida podía transcurrir perfectamente en Matamá sin salir para fora nada. <risa> Pero claro, como me tenga cantautora, alí se me tiene muy visto. <risa> <risa> ¡Aplausos aquí! ¡Pota Verneiro! ¡Me cago en viola este paquillo! ¡Buah! Cuando marchou, sin la guinda, choramos. Ya se si podía salir por vivir. Bueno, pues ya la va ya está. Eu levo a lamaida en lo más hondo. Eu levo a lamaida en lo más hondo. Catro casas as escuelas o toureiro e a pataqueira, o cemitério onde andan los meus ossos. Eu levo matama en lo más hondo. Eu levo matama en lo más hondo. Si pense matama Poño me cachondo porque elevo matama en lo máis hondo Elevo rápido de bousas en lo máis hondo levo rápido de bousas en lo máis hondo Si penso rápido de bousas Es que me mondo porque levo rápido de bousas en lo máis hondo Es onda subida de letaldo no morra sufragoso Y el sonda su varia deletado morra sufragoso Con geada y con seseo, falan a sondas do mar Y así falamos nos igual en lo más hondo También levamos morbijo en lo más hondo También levamos morbijo en lo más hondo En viejo a viejo hay muy topijo pero son de viejo en uno escondo Soy de viejo y no lo niejo en lo más hondo É sonda a província de Pontevedra, em Lomasondo. Levo a província de Pontevedra, Lomasondo. O cabrón de António de Burros dividiu a nossa terra, pero o é Pontevedra, em Lomasondo. É o eixo atlático, em Lomasondo. Eu o levo na região, lá no mais fundo. Como Porto, em Portugal, seria vivo sem colonizar. Eu região, seria mais tola do, do mundo. ¡Que venga ahora! <risa> Levo a clase obreira en lo más hondo la canción internacionalista, nada esencialismo <risa> Levo a clase obreira en lo más hondo Sombis netos de Irmandiños comuneros contadinos E ser modus o sondo Levo a bella Europa en lo más hondo a Europa en lo más hondo a ah, Europa campesina que vamos sin disilo en lo más hondo en lo más hondo Ainda me queda un chisquiño de humanidad a la nofo Ainda me queda un poquito de humanidad en lo más hondo Aimeo planetiña a terra miña casiña a mi lar ¿Por qué serás ti tan jodido y tan redondo? El Sistema Solar en lo más hondo El Sistema Solar en lo más hondo ¡Ay, meu sistema solariño es duro estar lejos de ti! Por eso choro mil con este cantejondo ¡Qué difícil esta rima, échala! El Evo a Vía Láctea en lo más hondo ¡Qué mulo, a Vía Láctea en lo más hondo jalaekia o jalaxia que fue primero a mi hijo el sondo centro de panchea a derecho a fondo porque a calicia siempre está a derecho a fondo o pudo mundo se presta a derecho a fondo y algún día de charades se lo do capital porque le vamos a calicia en lo más hondo es onde... Ese es mundo a Alisa, porque aquí somos mundiais, somos internacionais, en lo más sombroso. Esta vez, ¿no? ¿Cómo eh? Muy bien. Bueno, pues os sapo conchos, hoy estamos aquí con, con Álvaro y Nieves, ellas forman parte de, del encuentro galego contra o Okumio... De Agotan E, bueno, estamos hoxe con eles Porque o próximo bindeiro Venrecer de xuño Hai unha actividade Unha cultura contra o cumio de Agotan eh, Música e poesía pola paz E, eh, bueno, primero que nada bo, boas, boas tardes As dúas eh, Gracias por, por estar hoxe aquí E, eh, nada, calquera Boas De as dos eh, Un pouco, se si quereis Podemos eh, comenzar ¿no? Que é que exactamente o encontro galego Contra o cumio da OTAN O encontro galego contra o cumio da OTAN É un espazo amplio e democrático Conformado por organizacións máis persoas a título individual Que procuramos eh, Contra o cumio da OTAN Que se vai celebrar o 29-30 de xuño En Madrid Pois eh, realizaron unha serie de actividades Denunciando e eh, o cumio o propio como de otan si eh, sendo pois pues, unha saída do, do estado español da, da otan e fundamentalmente paz para o mundo o última vez que coincidimos en, eh, en un acto eh, vimos bastante que sorprendirnos a mí persoamentecir bastante xente nova el, eh, que era unha conferencia decide de si sí que hai unha parte da xente máis nova que está concienciada non? Si, sí, por eh, En verdade, eu creo que eh, o espírito, digamos, dos comites anti que se deron nos anos 80, eu creo que a xeración que os nosos pais viviron esa etapa, fundamentalmente eu creo que esa xeración dos que nacemos nos 80, 90, eh, pois sí que creo que hai xente que recolla testemunha e, e fundamentalmente eu creo que, vamos, nos creemos que a mocidade é o motor de, de calquer espazo non e eu creo que eh, fundamentalmente con que temos que traballar e coa xente xoven xa non son o, no tema antiimperialista e contra a OTAN, senón en calquer espazo social e de loita Si, sí, porque non si sí que notamos, no, non sei de, que si sí que hai, non a só a nivel de Galicia, creo que a nivel do Estado Español unha falta de, de, de denuncia tanto do tema da OTAN, pero sobre todo fra de otra estamos hablando de un tema armamentístico evidentemente de porque eso de organización de defensa no se lo creen ni él es decir de pero sí que hay una falta ¿no? como como de conciencia de, de, de, de tema armamentístico porque os el dinero continúa cada año subiendo y nos parece normal no Sí, bueno, eh, sobre a OTAN sí, temos que decir sí, que sí. é unha organización criminal que atenta eh, claramente contra a soberanía dos povos, ¿no? empobrecen os povos. Nesta, nesta guerra que estamos a sufrir, nesta última guerra, que hai outras moitas das que xa non se fala, os, as principales víctimas son, desde logo, o povo ruso e o povo ucraino, sí. ¿no? entón eh, de cada, de cada lado nos contan unha historia pero a realidade é que o opolo traballador e quen sufre que sufre as consecuencias das guerras non eh, que normalmente non son para salvar a ninguén, sinoón que é simplemente unha loita imperialista e polo poder e polos recursos esos países non evidentemente a sentente nova como sente nova que debe Eh, si se implica máis ou menos ou si se, se interesa por este tema porque desde logo é unha loita bueno unha persoa xoven deberá ser unha persoa antimilitarista e antiguerra e pola paz e todo que, o que conleva isto é decir, decir non a guerra é decir non o imperialismo basicamente Si, sí, porque é es ¿no? un pouco cando llevas un tempo, ¿no? das conta que En realidade por, por, por desgracia estamos en un mundo que que se si realmente se dá es, esa gran guerra que din vamos a poder facer pouco porque as dos superpotencias as tres chegaría a China, ¿no? Pero que nos venden muchas veces, es decir, de hoxe en día dicho por moita xente, ¿no? Es decir, o parece que non, pero que o exército má potente o ese exército ruso, despois o exército americano e o exército chino, e despois calquera outro pouco vamos a tener que facer, digo porque os orzamentos en, realmente en armamento son orzamentos de, de as industrias armamentísticas que aquí en España, e un estado español Por pues, desgracia, tenemos bastantes industrias en ese sentido. Que favorecen eh. fundamentalmente a determinados países e a determinados imperios. ¿no? Sí. A OTAN, bueno, din que que están para salvar... Bueno, falaba de víctimas tamén, a clase obreira dos países europeos vai a ser víctima de todo esto. E a OTAN está como... Eu penso, personalmente, que sale reforzada desta historia, en parte porque desos de medios de comunicación se está vendendo como a salvaguarda da, da libertade desos de países de que non se defende para nada, eh, documentos de OTAN que están para eh, chegar a, a salidas negociadas dos distintos conflitos, e non é así, tratase simplemente de invasións na maioría dos causos con unha ou outra excusa, digamos, non? Sí, sí, negocio, que a la larga estas cousas e es dicir son son tan terribles, pero es así, hablamos de moito poder, hablamos de moito dinero, ¿no? Hablamos de moitos cartos, ¿no? Decir, y, y hablamos de, de, de realmente, ¿no? E de seguir manteniendo e estar dentro de unha estructura, que no de verdad, que no que no non no por ser eh, beligerante nesse nesse sentido, ¿no? Pero Que, que penso que no, no, no, no teñe sentido, e eh, eh, eh, que houve que, non sei, te, tenemos a impresión de que si preguntas, no é? Dicir, a xente exactamente, si preguntas que é a la OTAN, cuánta xente podría decir lo que é a la OTAN en realidad? Eh? No, non sei se si alguén podría, porque que é a la OTAN? O sea, no pode decir, nosotros tenemos, non si moita xente, no é? É que estamos hablando de unha alianza, como vos ven, decide, es criminal, pero que a xente moitas veces... Para e para o contrario, din, non o sí, pero a falta de información, non no sei sé se si notais en general en, en la tema da a OTAN, pero moitos outros temas, ¿no? esta, esta, falamos dunha sociedade que se supone que é a máis informada, e, eu noto que moitas veces hai moita desinformación. Curiosamente, eh, vou poñer un, un exemplo gráfico do que sí, estás sí. ti comentando. Outro día hubo unha movilización moi importante contra os eólicos en Santiago de Compostela e nos aproveitamos ese espazo para facer un pouco de, de propaganda e a recepción foi bastante, non diría negativa, pero sí que é verdad que a xente parece que non está no mundo, porque incluso unha persoa, que eu creo que a xente que vai aí, entendo eu, que están a procura dun mundo mellor achegouse e nos dixo non, non, sigo isto a favor da OTAN entón a, a cuestión é eh, a cuestión, digamos, de propaganda eu creo que se fixo moi boa propaganda o tema do Ucraina estás aproveitando para sacar todo ese arsenal de propaganda constantemente porque é verdade que dentro a guerra de, de yuugoslavia até a guerra do Ucraína non hubo digamos motivos entre comiñas non para desplegar tanto arsenal militar e armamentístico pero ora agora están de novo soltando soltando a propaganda e eu creo que a xente cando se fixo o referéndum que para nós é falso é un falso referéndum poisis a xente tragou con iso porque realmente incluso se ganou no o propio referéndum, non se citaba explicitamente a OTAN no referéndum falabase de Alianza Atlántica entón a xente, moita xente, incluso pues, descoñecía que era a propia Alianza Atlántica, eu creo que eh, no concreto, sí que é certo que hai unha desinformación eh, evidente, pero para eso estamos nós e outros espacios de, de, eh, estatais que están eh, facendo eh, xa non só dinámicas culturais senón outro día fixemos unha charla con Con Daniel Seixo estamos procurando, pois, eh, xa non só dinamizar un descontento, senón tamén, eh, de algún xeito, informar a xente do que o que está pasando. Si, sí, ahora que falaba da, do referéndum da OTAN o compañero de que furon engano, tamén temos que decir que no País Vasco, en Cataluña, nemargante non a entrada da OTAN eh, en Canarias en Galiza sí ganou sí, pero unha extensión de un 60%, o cal quere decir que tampouco é tan legítimo, é o sea, si así, parte de toda a maquinaria que se puso, de medios de comunicación, o servizo do resno, o servicio de quen gobernaba naquel momento, dos poderes que se esconden detrás de quen goberna. O sea. sí. sí, sí, porque despois de... este tipo de cousas, ¿no? que moitas veces eh, cando a xente se fala destos de temas é xa, pero eu... Eu que eu podo facer no écir pues pois moitas veces noncir saber nos bancos onde estamos saber os negocios que compramos todo iso tamén é ir contra a otan e con digo porque depende de, de o que estemos apostando estamos apostando a, a banca esa gran financiadora do tema armamentístico a nivel mundial no decir é casi toda a banca e a banca española tamén nocir que falar de a caixa ou falar do santandero parar falar... como do outro seno non é que Y por aí que digo que moitas veces en este tipo de cousas ¿no? decir, a, a xente tener a impresión de que, de que no e cada que na súa medida todos podemos facer cousas para cambiar para cambiar o mundo en xe no desde de, de esa famosa frase no decir autotuemos local para cambiar o global no de, de, que sí que podemos facer cousas cambiar o máis cercano para acabar cambiando o mundo e ¿no? sí. E eh, nada, sobre o que decía o meu compañero, eu si teño a sensación de que as loitas que tides, que, que podemos cambiar cousas, tan como moi divididas. E eh, dicir, comentaba o caso, o exemplo, que paso eh, aí, nesa, nesa concentración que en principio non é, bueno, manifestación neste caso, encontrados eólicos, que, en principio, nos pensábamos que íbamos a ter un recebimento máis ou menos próximo, non? Un pouco é a nosa xente. Sin embargo, sí que houve respostas como esta de non, se si eu non quero manifesto porque este que me estás dando pues, estou a favor da OTAN. Outra persoa que, que me dixo a min persoalmente: bueno, aquí estamos para o que estamos. É como, estamos para o que estamos. O resto non forma parte. Los sistemas no forma parte, son loitas divididas, y así pensó que no vamos a llegar demasiado a los... Sí, esto es una impresión, ¿no? De... de... Creo que, que... A mí me gusta decir la palabra porque creo que, que acabamos eh, plantándola, ¿no? Decirte, pero pero que, que se está vendendo moi ben desde todos os medios e desde todos os puntos, o tema de, de la pluralidade, o tema de, de ou estás conmigo ou estás contra mí ou lo que ti dis no es decir es que este no é momento, decir dicir, eh, cando as loitas, son loitas conxuntas, eh, son loitas, evidentemente, cada quen, eh, esto eu sí si que aprendí, eh, creo, que é moi, moi complexo ser realmente alterado activista de máis de unha loita, porque porque as persoas tenemos vida, temos, pero sí o, o poder apoiar, ¿non? Poder eh, decir de cando unha é unha cuestión de que ti consideras que pues, poder apoiar, evidentemente non podes estar na organización de todo porque porque además hai tantas cousas que que hai que, que, que mellorar entre todas, ¿non? Que que é moi complexo, pero e que sí que noto que que hai unha victoria de parte interesada dos gobernos e das industrias de, de, de, de unha cultura de crispación e que a xente está aí ¿no? e de algún modo non sei eu creo que por exemplo este é un, un acto ¿no? de, o, o del día 10 que es, es un acto cultural, é un acto musical ¿no? decir, de, de decir de, de eso ¿no? que, que tamén moi importante que, que o mundo da cultura diga, diga no a, a la OTAN ¿no? non sei que pensades Sí, eu creo que é importante. Eu creo que voto mmm, de menos de feito xente da cultura que se implique como noutros anos en este tipo de loita. ¿no? Supoño que corre máis e que non te pidia, non vai a ser que logo non, non venás discos. Sí. Hai moi puquiña xente que agora mesmo levante a voz ante estas situacións. ¿no? Sí. Eón a topar xente, como ven si que vai sí. actuar o día 10 y que etc di. Bueno, a banda, ben, sen medo, non? Que, a parte, eu invito a que, que vallades o concerto escoiteres, o mesmo que tecla negra, porque vale moitísimo, moitísimo a pena. Sente comprometida co cambio, co cambio que, do que falabaste antes, non? E que dime, me importa tres narices, gañar ou non gañar cartos neste concerto, se a favor de algo no que eu creo. Si, poño me ura miño de área. Eso sí, tamén, O individualismo tamén nos falla a veces, fusir e pensar, bueno, se non podo sacar beneficio, tamén se me do tecla negra, este tipo de xente, a xente, é que un, lujo, un lujazo contar con eles. E logo, bueno, está Oriana Méndez, está Leo de Matamá, que tamén nos van. E un pouco... A cultura é a mellor resposta. O sea, a lectura é a mellor resposta á violencia, e a cultura é a mellor resposta ao enemigo. Canto máis leas, canto máis escoites, canto máis te informes, máis armas vas a ter. E a música é unha arma importantísima e poesía tamén. Sí, eu é to, to, totalmente de acordo en lo que, en lo que dís. tamén queríamos, ainda, que é unha semana despois, ¿no? pero que despois o 18, tamén como, como encontro galego, tenéis eh, convocada unha concentración, non? Sí, eh, temos convocado unha concentración para o día 18, sábado, aquí na cidade de Compostela, ás 12 horas na Praza Doutural, unha praza historicamente céntrica e activista. De feito, eu de pequeno recordo que as miñas primeiras concentracións sempre foron aí, entón, un, por, por, por así decirlo, un, un sitio emblemático. E a idea, bueno a nosa idea é ter aí unha resposta eh, unitaria e e consequente co, co propio como como da OTAN que que que nada, queda menos dun mes para para que o estado español se reafirme como títere, hai que dicirlo así, do imperialismo yanqui, fundamentalmente do yanqui, non? Pero ao final eh, títere dos intereses do gran capital e das e das oligarquías, non? Entón, creemos que unha data eh importantísima para xa non só para a Zodiana de compostelana, sino para a cidadanía galega en xeral, para recuperar, digamos, o, o impulso que tiveron ou non a guerra de Iraque ou, ou os propios comité antiotan e e, e e gritar en alto eh non aotan bases fora. Sí. Creo que se debe ser a consigna ese día e animamos a todas e a todos a, a participar. Ola, o meu nome é Oriana Méndez e vou estar este venres 10 de xuño a as 8:30 na no centro social autosexionado do SAR. A Rúa de Corro Sanriquez en Compostela, no encontro de música e poesía pola paz e contra o cumio da OTAN que estamos a organizar. Estarán tamén a música, moi presente, cun Bensen Medo, que está presentando o seu último LP con tecla negra e tamén co amigo o Leo de Matamá. Non volo perdades, anímovos a que asistades e que o pasemos ben ao mesmo tempo que somos Claras e diáfanas na nosa posición contra a máquina de guerra, contra a organización criminal que é a OTAN, que leva sendo a OTAN dende a súa creación na segunda metade do século XX e ata o mesmísimo presente. Ali nos vemos este Benres. Un saúdo. Apuntamentos sobre o mosquito. 10.000 mosquitos unense nun tigre. Reducidos a 9.000 poden unirse nun leolado e reducidos a 8.000 mil só pode facelo nun chimpancé con obesidade mórbida Porém, un mosquito é só un mosquito O mosquito hematófago, isto é, o mosquito femeal pertence a mesma categoría da sandesuga e o vampiro aos que tamén se podían gadir o chupasangues burócrata o cacique o os capitanistas Houberon todas as criaturas baixo oceo de ser agrupadas segundo a dieta De que pasaron a ser clasificadas en carnívoras, hérdívoras e hematófadas. Os mosquitos están por todas partes nas fendas da historia. Teñen sido testemunhas e anda participado en execucións, descuartizamentos humanos mediante carretas de cabalos, roturas do dique no río amarelo, tráfico de menos senenas, e ainda así os 25 libros das historias dinásticas non contén unha só atención a un mosquito. Cando xe nos tocamos con un mosquito, a súa proxemia pode rastresarse ata era en que Ñuá fixou os deus. Ñuá era unha beleza, ou iso se dí en a investidura dos deuses, Ñuá, por natureza, cativada pelos mosquitos, ainda que isto non se conte en a investidura dos deuses. Ademais, a noxividade dun mosquito doita fixarse aproximadamente entre un amencer e un solpor ou entre dous amenceres e dous solpores e polo tanto, en toda a vida dun mosquito este pode, en termo medio atoparse só con catro ou cinco persoas ou 20 ou 30 porcos ou un caballo isto suxire que os mosquitos non teñen desenvolvido punto de vista ningún en relación ao ben e ao mal algunas persoas Non abren fiestras ni importas por medo que os mosquitos entren, pero, de feito, é de xa estar secuestrados polos mosquitos. Outras persoas non teñen elección a hora de ter que usar os baños públicos da rúa, e, eh? cando son picados por mosquitos, descobren que, a pesar do coído, resulta con todo tolerado. Entre os meus objetivos nesta terra, un deles é ser picado por un mosquito. Furan cos seus aguillóns a miña pele, citanse para refrescarse na miña sombra, expiran no veleno da miña respiración nas profundidades da noite alguén deitado na cama medio dormido zoscase unha pote non está sendo autocrítico máis ben escoitou o funido con un mosquito canta máis forza leve maior será a taxa de éxito na súa mata de mosquitos maior o son do seu autorreproche entón, en que se transforma o mosquito despois de morrer? Alguén zoando e revoando diante da miña cara debe ter sido un mosquito nunha vida anterior. Algúas rapazas saen moi fracas xa de nacimento e tendemos a chamadas mosquitos. Proteger a natureza é proteger os mosquitos e outras variedades entre os que deve ser incluído o deus da malaria. Para proteger a natureza debemos tamén acelerar a producción de recilentes. Entón, o mosquito pode ser rotundamente expulsado da natureza. no tanto, a realidade demostra que isto é altamente complicado. Traer mosquitos en avión ou en tren a outros países e terras estrangeiras pode acentuar a nosa sensación de morriña e reforzar a nosa identificación humana. Sí, porque é curioso, ¿no? se fala tanto ¿no? de, de, de, de, de, de nacionalismo en general moitas veces, no es decir pero cando falamos de nacionalismo español no decide de, de esa reivindicación do país esa, dicir... pero sin embargo hai, hai bases de, de, de, de a otan e eh, todo é normal o sea, no decir como que, que a veces non eh, so, so, extraño no decir que aquelas que defenden tanto o tema de, de, de o nacionalismo español non sea as primeras no? es que están aí ao servicio do que tú dis de, de unha industria un industria amamentiquia denha industria que asesina, ¿no? decir, porque isto é es, non só neste tema, pero en outros moitos vivimos un momento donde a, a gran meirande de, de industrias a nivel mundial son industrias do dolor o sea, facen, están facendo cartos con o dolor e as mortes de ellos asesinados de, de moitísima xente no mundo. É que un goberno que se de progresista o goberno do Estado Español incremente un 2% o gasto militar cando nas eleccións eu quero facer fincape nisto, se decía todo o contrario, que íbamos a ser un goberno de paz, de moderación, sí, un goberno digamos, eh, sí, exacto e é increíble como a xente trago, traga con papas con este discurso, porque eh, joder, todos creo que nos consideramos máis menos progresistas, pero que é o progreso? progreso creo que isto non é o progreso en concreto, creo que incremento do gasto militar é un retroceso eh, brutal e xa non digamos o tema que está pasando co Sáhara Non, aparte, eh, os nacionalistas españoles sen, son quenes realmente están vendendo a pedaciños a eso chamado España, non? Quero dicir, eh, son quenes, lles eh, importa tres narices, pois, eh, non, non pagar o que teñen que pagar aquí, e eh, mandar cartos fora, son o que lles importa tres narices que se este invadindo un país, son... Entón, ou que se este gastando eh, unha, un, presupuesto, un presupuesto que debería ser para a sanidade, para educación, para vivenda, para, para cousas que necesitamos todos e que tería que estar máis que coberta, igual que os servicios básicos, para este tipo de cousas, Non Entón, logo, viva España, viva viva o meu auxillo final, non E os enemigos son os independentistas catalans, son os independentistas galegos, son todo o que, o que vai en contra de, do seu discurso. Sí, porque eu en estas cousas, ¿no? sempre digo eu, non por, por, por, no por eleo, sino por, porque pero é esa cousa, non... decir, de... Moitas veces o que encontro é a, a falta de, de que non entende as cousas, ¿no Decir a mí, máis allá de que, de que o, o, o famoso mérito veña a Noveña a San Xenxo é a identificación de a xente, decir, ti te identificas con, con ese personaxe, decir, se esa quen s esa, decir, sea, decir, é como se si te identificaras, decir, vou a poner caso extremo, non é decir, pero é como se venia o presidente de unha república e ti te identificas con o presidente da república, decir non sei, sé, non me refiro que, que ti que tens que ver con o rei ti a la maixuría somos persoas traballadoras que, que tenemos que ver moito máis con calquer persoa es con esa persoa que está en la rúa eh, vendendo o que sexa porque non tene outra posibilidade, porque non teñe papeles, porque non tene, porque o, o esa persoa que está de interna en unha casa, non dicir, nós moitos, somos esas persoas tamén, é dicir, moito máis que non dicir, de, de que veña ou que non veña, é dicir, pues, bueno, é dicir eh, por desgracia eh, gastan os quartos, os cartos públicos, non? Que é para mí, o, o a cousa que hai que de que, que, que lexitimar, le deslexitimar, de ¿no? de, de, que él con o seu dinero faga o que quera, pero con o dinero, non con o dinero do, do, do Estado español, que a fin e a cabo hai dinero de, de cada que, ¿no? este, este tipo de cousas, ¿no? desde lo que, que ti dís, que te dir. Xá, pero que eu estou en contra de autos, no? pero que este non é momento de este non é o momento, é dicir, estamos reivindicando contra algo que eu creo que, que hai que reivindicar, no? que contra a, a o tema de eólicas, pero que porque volvemos a lo mismo decir, no, no, é que isto a cousa non é que estemos en contra ninguén de, de anaerobable, no, estamos en contra de que isto acaba sendo outra vez o negocio de catro grandes empresas, é o negocio de nomes, é decir, que evidentemente detrás disto de hai, hai xente, hai xente que se está enriquecendo moito. ...pues eso, ¿no? Es decir, y en este caso... es ...otra vez, o sea, cuando falamos de la OTAN... ...estamos hablando de lo mismo, estamos hablando... ...de una organización... ...que mueve una cantidad de cartos... ...increíble, desde evidentemente... Desde, ...desde los Estados Unidos, pero después... ...desde países como Alemania, desde países como... ...es decir, donde... ...o, o, o incremento de... ...del de, de, de, de tema armamentístico... ...está siendo otra vez brutal, es decir... ...que se supone que... que, que ...en vez de ir hacia una cultura de paz... ...que Ucre que de de, de estas es realmente el, el enfrentamiento final, ¿no? Es decir, qué estamos haciendo. Una fomentando una cultura de paz o una cultura de, de, la, de, la, de la guerra y una cultura de la de la crispación, ¿no? ¿Qué cultura queremos, ¿no? ¿De qué mundo queremos, ¿no? Es un poco supongo que, que eso también está detrás de, del encuentro galego contra Ocumio de Aotas, ¿no? Si, sí, ao final eu creo que a OTAN xa non só representa a cuestión bélica, eu creo que representa fundamentalmente a cuestión de dependencia dos estados, dos países, con respecto a esa oligarquía que se beneficia constantemente da guerra. Eu creo que a OTAN tamén representa certos valores que non son nada democráticos. Estamos falando de democracia constantemente do Estado español, pero estamos sumersidos nun nun digamos nun compendio europeo, Eh, de intereses bélicos e eh, iso non ten nada que ver cos valores da democracia eh, digamos clásicos por así decirlo, non e, e ao tamén ten que ver como monarquía precisamente en tanto que a monarquía le de feito xe o xefe do exército é o propio rei Eh, a monarquía legítima eh, estas conductas bélicas e belicistas de feito o emérito lucrouse abertamente con países nada democráticos como Arabia Saudí co tema das armas co tema armamentístico entón, xa non só definir que a OTAN é eh, digamos, eh, o enemigo por belicismo, senón que a OTAN é unha estrutura Eh, económica. económica eh máis que económica defende os intereses económicos uh -huh. da, das oligarquías, non? Entón eu creo que si é é unha versión anti Non, é o estado español no seu momento dendeu o o dereito a utilizar o seu espazo para as bases americanas, por exemplo, o se de algu alguma forma, vendeu o seu espacio a unha potencia extranseira a, a cambio de nada de ser o seu servo Estado español, básicamente o que defender seus, son os intereses americanos. Claro, porque... En aquel momento, fiso así, non? Sí, porque España tiene unha cousa, non? No é un país moi grande, pero sí que é un país moi estratégico. Uh -huh. Porque, claro, sobre todo si falamos de, de por exemplo, tema de aviación, por pues, claro, eh, eh, que, que astro, en este caso, as tropas de, de exército estadounidense non podan eh, facer aquí escala e eh, repostar e tal. Eso é un, uh -huh. un, no, é un tema moi... Claro, yo te coñozco, ¿no? Pero cuando faras con la gente que, que está en un mundo de, de, de armamentistas, en un mundo de, de las estrategias, te dicen eso, ¿no? Que claro, esa importancia del Estado español, de las bases del Estado español que acaban siendo, que si tú quieres atacar, pues como cuando pasó con la guerra de Irak, pues acaba siendo un punto muy muy esencial, ¿no? De, por eso digo que cuando decimos, es decir, cuando tú dices, o cuando yo digo, cuando cualquier persona dis, no a la OTAN, no a las bases, estamos diciendo no a eso, a, a guerras, tan bárbaras e tan injustificables como calquera pero como foi, por exemplo, la la de Irak no es decir que, que ninguén todavía decir, que son estas cousas no, de, de, no porque sea preciso decir, pero ninguén ha salido a, a pedir perdón o pedir responsabilidades por, porque se demostró que aquello era un engaño ¿no? Decir, y, no, y, y no ha pasado nada es, decir, no, es más a, a, a, para algunas a, as persoas que lideraron aquello son personas súper respetables ¿no? de pero eu penso que é importante algo que decía, que decíais as dúas, No é decir, que aquí no, no, ninguén queremos eh, vender pafletos aquí a idea é que a xente se informe, que a xente mire, pregunte, investigue dentro de cada quen as súas posibilidades, que compare medios de comunicación, ainda que eso se haga complexo, porque sobre todo os grandes, a larga acaba sendo todo moito, pero así que hai moitas posibilidades hoy en día de, de, de, de buscar outras alternativas... que sí que é algo que queríamos preguntar, vos, si tenéis contacto, con, porque isto é es unha cousa que, que sí que tenemos constancia, que, que non só se está facendo en Galicia, decir, tenéis contacto con outros, eh, digamos, comités ou outros eh, que estén facendo outras cousas en el Estado Español? Sí, por exemplo, o mesmo de zaoito, en Bilbao, hai outra concentración contra, ah. contra o propio cumio non? Nos formamos, digamos, temos, por así decirlo, relacións, Con, con todo o que se está facendo a nivel estatal en Madrid. O, o, en Madrid, aí, o, o día 26, xa é, domingo, as 12, en Atocha, hai unha manifestación, digamos, unha contracumbre, que, en principio, ten un carácter estatal, pero creo que en cada localidade tamén hai que facer o seu traballo. Ir a Madrid está moi ben e nos animamos a ir a Madrid, pero non xa non só é ese objetivo, o objetivo é... Construir, digamos, tercer redes entre as distintos comités que hai en Canarias, por exemplo, hai un moi, un moi activo, Cataluña. en Cataluña hai un moi activo, sí. e estamos en contacto estamos en, en, en relacións. Eu creo que isto responde un pouco tamén ao carácter propio do Estado español, o Estado español é un Estado plurinacional, eu creo que artellar comúns comuns, eh, está ben, eu creo que hai, que hai que ter nutirse das experiencias, pero tamén é certo que hai as experiencias igual son distintas tamén, sí. porque en Galicia moita xente descoñece que non estendamente tivemos bases yanquis en Galicia, moita xente o desconhece. Sí. Entón, é unha cuestión que hai que tamén por en valor. Sí. Eh, sempre se fala de Torrejón de Ardoz, de sempre se fala de Zaragoza, de, de Rota, pero nadie, nadie coñece por exemplo, que na zona de Cambados e de Vila García había unha base yanqui. Entón, eu creo que tamén é importante coxenarse e co co co co co coordinarse, sí, pero tamén por en valor o nosa, so eu creo que tamén é importante. Sí, sí, isto é o que tamén falábamos, ¿no? evidentemente que todo, todo lo global empieza polo local, é decir, ¿no? eu sempre lembro ¿no? Una, un encontro, bueno, hai moitos anos, dedico ¿no? con compás zapatistas e elas decían eso, ¿no? é dicir, No, no queremos que ustedes eh, hagan zapatistas, no a mal, sino queremos sí. que, que, que repliquen lo que, lo que les pueda interesar, pero que las luchas están en sus sitios de, de origen, ¿no? es decir, esa, ellos decían esa es el gran triunfo de, de que, del zapatismo, ¿no? es decir, que cada loita el poder, y eso es muy importante, eu creo que él en ese sentido tenemos moito, moito, todas de, que aprender ¿no? porque un lembro que eh, aquella famosa marcha de, de, de su comandante por todo México, no es decir, que quando el chegaba no era, o sea, realmente o, o de menos para para, él, para era o o mensaxe zapatista porque estaba, pero todas as loitas que en esos lugares estaban en ese momento a denunciar, estaban ali con él, es decir, eu lembro en Ciudad de México, ¿no? como o principal impulsor de o da defensa de de, a, de as muxeres eh Las identidades identidad es transgénero, decir, fogo zabatismo, ¿no? Es decir, una cosa que que para él también era un poco como a todas en un momento determinado, porque es decir, estas cosas, ¿no? lo, lo que ti también comentabas cuando el tema de, de, de oseólicos, ¿no? Es decir que que de algún modo hay hay loitas, ¿no? Es decir, las que en las que eso tenemos que estar todas en en Xuntanza y decir no a la OTAN es decir no a, a, a una forma de de, de, de entender una, una, una antidemocracia de... uh -huh. porque yo también me pregunto, ¿no? Pregunto a vos, es decir, aceptando que que, se, que se en un momento dado eh, hubo un, un referéndum, tete pero hasta cuándo esas cosas tienen vigencia? Eh, lo que ti apruebas ya es de por vida es decir, no cí, hasta cando, decir, uno non, non vou entrar, cí, en el tema de si transición, si transición no, eu teño mi idea como caque, no é dicir, pero hasta cando, no? decir, hasta quando eso que se aproba en un momento determinado, eh, si si non se pode volver a discutir, si non se pode, porque eu sempre, por exemplo, eu eh, penso, no? cí, de, dentro de importamos sempre as cousas mm, que máis nos interesan no? Se fala moito dos Estados Unidos como referente pero dentro de suas mil contradicciones, ellos eh, fan referéndums para calquer cousa Es decir, es típico de eh, tener unas eleccións E eh, que haya como oito referéndums de de las cosas, de decir, eso no se dice aquí porque eso no se dice, de decir, porque aquí para pa hacer un referéndum es como para pero para cualquier cosa, eh, desde de, es como decir desde de cuando falamos, ¿no? Toma desde de famoso do tema de Cataluña, decir, más allá de eh, o sea, un referéndum É partir el país. Decir, fa, si ahora planteáramos un referéndum vamos a suponer, ¿no? de, de, de a OTAN, un, vamos a suponer, de a República, é dicir, facer un, re, un referéndum e ir en contra das de democracias? Eu creo que todo o contrario Eu creo que a democracia eh, en si sí, poder do povo, non? Eh, Tenhas que escoltar a voz do povo. E, eh, deselogo, a, a voz do povo en eh, decisións importantes como pode ser ao mesmo, mesmo proceso, ao mesmo tempo que podamos estar ou non o que falabastina da OTAN, deberían estar, polo menos, volto a preguntar, non, de algún xeito, que pasa que están as oligarquías que das que falaba o compañero que non van permitir, polo menos neste sistema, eh, nun sistema que ven da etapa franquista, con un rei que xurou os preceptos do franquismo e que a cabeza visible é o cómplice destas de de oligarquías, polo menos no Estado español, e que sustentan pouco eso. é moi difícil que se permita que a xente poda decidir algo tan determinante cando hai tantos intereses. Non? Sí. Entón, é complicado, é complicado. E mesmo se fixou un referéndum sobre este tema, Monarquía ou República, ou fai Faipouquinho, en algún lugar de aquí de Galiza tamén se fixou, sí e a nivel Estado español, e representantes de Boas empezaron a decir que iban a pedir os concellos, que se proibieran este tipo de consultas, que que o que aparecía na Constitución era que era un, un Estado monárquico e non sei que, que eso era inamovible, non? Moven o que queren, pero hai cousas que teñen o de atado, e ben atado que decía o ditador non? Sí. Moi atado. É, é curioso, como nos dos casos, no caso de Cataluña, neste estes referéndus que se deron no 14 de maio eran referéndus non vinculantes e claro. a caverna dereitosa máis oscura deste país aí vou a decir en ambas as dúas eh, ocasións que non, non, non, que diga a Constitución, pero pero compañero, eh, a Constitución está blindada en tanto que hai unha lei de OND, por exemplo, que non permite unha representabilidade 100% real. Entón, de que De que Constitución me está desfalando? Non, é que hai artículos da Constitución que simplemente non se cumplen ou se cambian a intereses espureus. É dicir, ou non se cumplen ou simplemente cando lles interesa se cambia. Pero cando non lles interesa di, oh, oh, non, a Constitución é sagrada, non se pode tocar. Temada da monarquía, non se pode tocar. Entón, de que estamos falando? De que tipo de democracia estamos falando? Sí, bogamase sesionados e quando moi que esa a parte, que, que sempre máis mais e a medo me provoca, ¿no? Que o tema de sempre eh, eh da igual o que ti dis, eh, calquer persoa aí que es en contra, ¿no? Es decir, de, de de eu esto aquí, ti estás ali e non podemos nunca chegar a e eso. Por desgracia, eu creo que, que digamos os movementos que Que, que, que se definen definímonos como de izquierda muy veces también está pasando no es decir que, que parece que, que, que no podamos eh, che, evidentemente con, con, con diferencias evidentemente con diversidades pero que hay puntos no Yo siempre lembro eh, nombro, porque para mí la eh, música no es decir que él decía no que, que está a cosa que por ejemplo tampoco se vende no que decía hace hace unas semanas aquí en eh, escritura que era se me acaba de ir o nome de Belenco pe no que decía de a importancia de as historias que, que tamén damos a conocer no es decir cuando falamos de Uruguai, falamos de un país que durante moito tempo que é verdad que estaba músicajica a frente pero era una reunión de toda a esquerda es decir era de toda a esquerda que, que a un momento determinado es decir eh, hasta habían tenido enfrentamientos entre armamentísticos entre eles, ¿no? Pero en un momento dado se tuvo constancia y eso no quería decir que no hubiera discrepancias que no hubiera cosas donde no estaban de acuerdo, es decir pero, digamos, no puedo decir enemigo porque parece que, que sea muy... pero tenemos que tener claro quién está enfrente ¿no? es decir, tenemos yo, yo pienso que que no, estamos estamos usando ahora, ¿no? Es decir de, de, que, de, que, que vos es una causa, pero vos acaba siendo O, o, o que os demás también permiten y permitimos, ¿no? Es decir, que creo que, que siempre, es decir, Hitler llegó por una votación, ¿no? Pues, pues bueno, que sepamos estas cosas, ¿no? Que a lo mejor cuando nos queramos dar conta eh, están ahí, o sea, si ya no están, ¿no? Es decir, yo de, pienso que eso, que, que este tipo de iniciativas de un encontro galego en sí, ¿no? Es decir, de hacer un encontro que esté abierto a todo mundo, ¿no? De donde se pueda falar donde se pueda... Ese é o camiño, es decir, por, por eso tamén ¿no? a agradecervos ¿no? este traballo que, que facéis, é dicir, que cando decimos traballo queremos decir porque es traballo, é dicir, non todo o, o traballo está remunerado económicamente, pero, pero sí que acaba sendo traballo, ¿no? que esa tamén creo que é unha parte importante, ¿no? a, a forza do movimento social, ¿no? e vosotras de eso sí, sí que lleváis moito tempo eh, traballando en, en Santiago e en Galicia. ¿no? levamos bastante tempo, uns máis que outros, pero intentando cambiar as cousas que non nos gustan e que nos, e que nos afectan a todos, non? A veces con maior resposta, a veces con menos, pero eu creo que o importante é o que diste, a unidade máxima sobre eh, plantexamentos, programas ou actividades que nos podan afectar a todos, ou sea, non é incompatible o que ti fagas. Igual as diferencias non son tantas, do que ti pensas o que eu poda pensar sobre determinadas cousas, a veces nos pechamos demasiado nas diferenzas. E, si nos atopamos a veces con ese muro. O sea, a mina experiencia é que a veces nos liamos a discutir tonterías e non nos damos conta que o enemigo mentras tanto avanza. Sí. E nos non avanzamos. Nos quedamos aí discutindo sobre temas que igual non interesan tanto a xente do común. Sí. Ou nonlle ou non vai a cambiar esencialmente a súa vida, a filosofar e ades ou a plantar cousas que xa pasaron, das que temos que aprender, pero non te podes quedar naxo. Cada situación é distinta, cada momento histórico é distinto, o tens que enfrentari desde a unidade máxima non desde ti eras o meu enemigo, A pesares de que igual non eres tan enemigo. Pero como eu estou neste grupiño ti estás neste,á non podemos falar non? Eso se da tamén moito, e esa é un pouco a, a miña experiencia. A veces somos os catros de sempre que estamos en mil cousas, e seguramente te sabes tamén moito do ¿eh? que estou falando, pero bueno, aquí estamos, non nos negamos a rendirnos. Eu, eu creo que a experiencia histórica o que, que inda, o que demostra é o papel vital dos movimentos sociais e da loita popular en tanto que o poder Da igual se é un goberno amigo ou non, é eh? isto o estamos vendo agora cun suposto goberno amigo. Eh, se non hai un músculo da maioría social empurrando por mellorar según que situacións, o poder da igual ter que tomar unha medida máis menos amable ou medidas máis reaccionarias, porque ao final isto se viu na propia historia. Eh? As maiores conquistas sociais que cederon na, no que se chama transición foi a través da loita popular, non foi porque o xoe se llenumilara de momento as testas e dixeran vale, pois vamos a poñer unha, unha xornada laboral de 40 horas, por exemplo. Non? Eso non é un oficio ao PSOE porque lle dar a gana, sino porque había un movimento detrás importante. Non? E, sobre todo, a cuestión da unidade, eu creo que é importante tamén ter claro, e claro que temos que estar unidas e unidos, temos que ter claro que hai uns límites, eh, ou polo menos uns mínimos, creo que deberemos de a valorar que mínimos Eh, deberíamos de... porque a experiencia do Frente amplo de Uruguai, por exemplo deixa que falabas antes do, eu coñezo máis menos a, a experiencia teño amigos de Uruguay, teño coñecidos de Uruguay e o que me comentan ali que estupamaros e todo o momento que houve subversivo chegou a entender que xa era outra etapa histórica e que a unidade, no concreto ten que ser basun preceptos mínimos e non sobre máximos porque eu creo que a esquerda sempre está no maximalismo E é un erro para a esquerda ahora mesmo nesta situación, porque eu creo que estamos nunha situación de auténtica decadencia do Gran Capital e necesitamos máis que nunca ter unha valoración positiva de, de, dos procesos de, digamos, máis menos pequenos, porque son pequenos, experiencias de unidade. Eu creo que eh, os que se din amigos nas institucións tamén teñen que ter claro que nos vamos a estar aí para presionar gustelles ou non <ríe> e isto é un pouco o que queríeu dicir si, sí, porque ademais si, sí, já rematamos é dicir eh, tamén, non? un pouco é dicir que ante o pesimismo é eh, o traballo o esperanza eh, lembrar un pouco que, que o sea para un, moitas cousas non pero para outras cousas estamos a tempo de de parar estamos a tempo de rectificar é dicir continuamos, a pesar de a xente que nos goberna moitas veces, que, que os eleximos, non, sé decir, non, pero continuamos tenendo un sistema de salud bastante bo, un sistema de pensión bastante bo, continuamos, digo que evidentemente está sendo atacado desde hai moito tempo, é dicir, pero que son cousas que, que realmente estamos a tempo de decir hasta aquí, es decir, es non decir hasta aquí a... a es decir, eh, apostar por o tema armamentístico, apostar pola OTAN, es non apostar por isto. es non apostar porque, es é es que non estamos falando que aínda que fora así, pero non estamos falando de que hai cartos, hay, que hai eh, dinero ¿no? para, para destinar ao, ao que realmente la xente precisa, que en España isto é así, eu falo con xente que vene de fora e eh, cree que xaremos en xanta en España... Hay gente que está comiendo una vez al día. Uh -huh. Gente que está a, a límite en, en el aspecto nutricional, eh gente, decir, cosas que, que parece que eran de otro tiempo, que parece que no son de aquí y están pasando. Esto no es una alarma, uh -huh. no una alarma mentist, o sea, no es una alarma una alarma mentist, de decir, no, no hay es que sea algo habitual por por suerte, decir, pero pero que existe, es decir, que son cosas que, que están pasando y está pasando porque está pasando, que está pasando en en muchos lugares, ¿no? Una polarización del que tiene mucho, cada vez tiene más eh, que, que tiene cada vez somos cada vez eh, somos todas más más precarias, ¿no? Es decir, de, de en ese senso, ¿no? Es decir, de pero como igual que falamos de que no hay no hay países pobres, sino países empobrecidos, puesto pues lo mismo, es decir, España o Estado español, Galicia tiene una riqueza brutal, es decir, A nivel humano, a nivel, é que o sepamos, ¿no? que, que estar en xuntanza, que esa labor que, que, vo, que vos facedes desde, desde o encontro desde outros grupos, é é moi importante, é ¿no? dicir, por eso animar a xente a, a que o día 10 eh, veña a, la, a la festa, este encontro Música e Poesía pola Paz e eh, Cultura contra o Cumio da OTAN, a que el 18 a las 12 este en la plaza de Autoral, animar, non? Supoño tamén a que quen quera participar, está aberta totalmente a participación, non? Si, sí, vamos a ver o día des, eh, empeza xoito e media, ah. eh, empezamos xoito e media, temos a ese medo como comentaba antes, temos a Tecla Negra, a Leo de Matamá, a, a Oriana Méndez, lendo ses poemas, temos o micro aberto si, sí, sí non que invitamos a participar a xente que nos conte, que nos recite, que nos cante, que nos diga o que pensa sobre este tema ou sobre o tema que queira, que todos estamos para aprender de todos, e que eso, que o de Zassoito estaremos aí na, na Casa do Peixe, e eh, eh nada, a vera, intentaremos que haya tamén aí pinchinos e vai ser un rato super, super agradable, penso eu. E o día daza oito na plaza d'Otugural, as doce tamén esperamos, eh, pois a xente que de compo, xa que non o é, os compañer, os compañer, irás de, da cidade, os que non o son, que nos acompañen nesta protesta, o tan non vases fóra porque basicamente é unha cuestión de soberanía. A parte de unha cuestión de paz que todos queremos a paz, a non inserencia en nous países, é unha cuestión de soberanía. non podemos ser un estado libre, ninse que era unha acción libre mentras dependamos intereses que non son os nosos. e eso é a OTA. Si sí, decir, para Álvaro Tía, decir que a xente pode en encontro galego contra o cumio de otan.wordpress.com o en Twitter tamén en galego tan poden atopar toda a información, digo porque como hoxe en día as redes hai que estar, uh -huh. ¿no? Decid esta sí. esta outra realidade que é realidade acaba sendo moi moi real, ¿no? Pues tamén lembrar iso, ¿no? Decid de eso e iso si sí que eso, ¿no? Que que máis alá dos actos si a través desta desta rede e iso se si alguén os interesa colaborar, ou quere facer un pouco estar en esa outra parte, non? que moitas veces que es é eslabosa, non? de, de, de pues, cousas tan xinxelas, pero que hai que facelas, como, como penchar os os cartaces, facer o... que en ese tipo de cousas, eh, que tamén, non? que o encontro está aberto á colaboración de a xente, incluso en proposta, supoño, desde de, si alguén Pues ten unha actividade que pues poda podemos facer, podemos facer que, decir que, que ella pode coordinar e que está, estamos seguros que estáis abertos. No, ¿no? Esas... De, de feito o espírito de encontro é precisamente abrirnos á sociedade de maioría traballadora e non ao revés, porque bien. eu creo que é eh, verdad que hai certas experiencias que son máis menos eh, abertas e outras experiencias que parece que vivimos na época da ilegalidade absoluta e eh, eu creo que o espírito do, do encontro precisamente é ser algo amplo e democrático e si, sí, a verdade é que eh, vimos agora de pegar cartazes que de aí hai moitas actividades que facer y, y e necesitamos eu creo... más además, no, si neces necesitamos sí. ideas e aparte sí. eu, hai un tema que a reciprocidade de, de aprender dos demais, como comentaba si antes Nieves, é fundamental xa non só aquí, xa non en todos okay. os os espazos, e si sí, é certo que eh, poden contactar con nós a través das, das redes sociais antecitadas, tamén temos un correo electrónico que é encontro encontrogalcontrocumiodaton en arroba gmail.com parece un nome moi largo, pero <ríe> é fácil, eu creo sí, sí. E, e tamén estamos eh, facendo grupos locais de traballo e asambleas abertas mesmo é. para para que a xente contacte con nós de feito o de zaoito a idea é seguir traballando e ter feito unha seguramente unha xitación e propaganda para os días do Cumio. Eh, en Compostela. Entón animamos ao 18 a tomar contacto con nós, on que queira participar e, e a partir de aí falamos sin problema. Plaza Doctoral, 12 da mañá. Pois pues de verdade que eu, o sea, acabo esta conversa, que vou esta charla e, e espero que a xente que, que nos escoita tamén, decir con moito ánimo, é no sentido de que eu é complexo, ¿no? Evidentemente as cousas no pero que que grazas, grazas por ese grazas traballo, que, grazas no por, no, porque de verdade, eh, no no que isto no. peixe tamén por deixarnos. No no, no no no no peloteo ni no, grazas por ese traballo, ¿no? Por ese día a día porque eu, ¿no? Decía o famoso poema, ¿no? O, o imprescindible son as persoas que, que loitan lo todos os días, ¿no? É dicir e de... iso Os dous shows, de verdade, que non peloteo non pode estar máis ou menos de acordo dicir, pero eso, de verdade, que hoxe en día é, é moi moi apirable en ese sentido ¿no? en, en, en agradecer que eso, que non debo debemos olvidar que despois cada quente en eso, o vosso traballo o vosa vida, dicir, de, vosa vida que isto tamén é parte da vida ¿no? pero, pero eso, que de verdade, é gracias que animar a xente a que el día 10 veña a la, a la festa na Casa do Peixe a partir das oito e media Eh, Curos Enrique 28... ...por si alguno todavía o alguna despistada... ...o alguno despistado no teñe... ...que también eh, pueden atoparnos en, es, en las redes sociales... ...el 18 en, eh, en la plaza de Autoral a, a las 12... ...eso que, que estén atentas a redes... ...que, que salgan a las ruas, ¿no?... ...es importante, ¿no?... De también ...esa parte, ¿no?... Que, que, la, ...que las ruas son son de todas, ¿no?... ...rechar cada desmovilización imperante... ...es decir, estamos aquí e vamos a loitar polos nosos dereitos importantísimos. Eu queria dar un, dar unha aperta a toda a xente da Caixa do Peixe, porque eu creo que facedes un traballo La un traballo excepcional, eu estudiai aquí do lado do Instituto de Sare, recordo sempre o activismo que aí se movía e se move, e, e queríamos dar tamén gracias a Radio Calimera por por ternos, Dado xa non xoxe, xo, xo, voz, e... espazo e tamén eh, nos gustaría por, por xa por ir rematando que a Radio Calimera seguire facendo ese traballo que fai porque eu cando era pequeno na miña casa se poñera a Radio Calimera e eu, eu creo que é importantísimo que haya medios alternativos Porque se te deixas levar, polo que che diga, a veces, Rosen, tú de xa me da igual, ao final estás, estás en un sí. digamos, na, no que o poder lle interesa que estés despistadísima e sin ter unha opinión crítica. E creo que Radio Calimera xe sí que falle xe traballo. Sí, me quedaré con, vos coitando, me quedo con unha frase de unhos compas de, de Valencia, ¿no? que ellos tienen un programa en Radio Malva que se llama Radio Flautas e ellos siempre empiezan el programa ¿no? con unha frase de famosa y Típica película de V de Vendetta, ¿no? Que si estás escoitando esto, eh, tienes el enemigo, ¿no? Es decir, pues por pues esto, eh, que si estás escoitando esto, que, que ti estás con no, es decir, todos estamos, ¿no? Y eso que, que desde la disidencia también podemos hacer muchas cosas, que no se trata de tener mensajes unitarios, ni mucho menos, es contra eso, creo que también vais, y por eso también agradeceros, ¿no? Es decir, eh, la escoita, el compartir, el, la horizontalidad de... ¿eh? o movimento asambleario que evidentemente é costoso, pero evidentemente é moi necesario. Por eso que eso, que el 10, el 18, digamos todas, non a la OTAN, non a la guerra, si sí, a, a estar xunta, si sí, a, a un mundo mellor entre, entre todas. Que moitísima grazas, de posible. verdade. Gracias a ti. Gracias. Gracias a vós. Vénsenme a na Casa do Peixe, en Santiago de Compostela, a partir das 8:30 no Festival de Música Poesía pola Paz. Estad todas convidadas a participar neste evento contra cumio da OTAN. estará la confusión somos buenos también sabios con justicia con razón la conciencia que te quece será conciencia de especie la conciencia que te quece será la conciencia de somos seres cambiado desde fuera al corazón la conciencia que sei que te conciencia especie la conciencia que sei que te jira conciencia especial Somos hermanos No extraños Este mundo es del amor La conciencia Crece y crece Será si conciencia Despecie La conciencia Crece y crece Será si conciencia Che la conciencia de especie, la conciencia crece y crece. Che conciencia de especie, la conciencia crece y crece. Che conciencia de la conciencia crece y crece. Che conciencia de especie, la Calimera Saudades ou vintes dos sapoconchos da Calimera Alternativa continuamos aquí en a poconchos o matutino de radio calimera y bueno la verdad es que a, a siguiente la siguiente convidada que tenemos oye eh, bueno eh, desde o, o sea un hombre hasta un poco profundizando de eh, Eh, acaba, hasta ahora mismo Ela no sabe porque acabamos de chamarla Pero a, nos acaba de, de sorprender Hai ahora cinco minutos constantemente supoñemos Porque, bueno, buscando un poco de, de, de as cousas De que ya estuvimos mirando De, de información Pois, pues, bueno, digo, de, decir que <ríe> Porque eu Teño esa facilidade de perderme moito Estamos, bueno, vamos a falar Con, y ya nos escoitas si y todo va ben. Con Iseo a, a Gilda, nunca se... Sé... Bueno, antes de nada, Bodia y Iseo. Bodia, ¿qué tal? ¿Cómo vais? A pregunta, Isel, Iseo a, a Gilda, a Gilda eh, ¿cómo, cómo es o apellido, sobre todo? <risa> bueno, pues puedes decir a Gilda... Eh, o puedes decir a Gilda, eh, además estarán bien, <ríe> un poco según a ti, Che Braza, eh, qué normativa uses, pero pero a Gilda, a Gilda, a Gilda está bien. Vale, vale, <ríe> bueno, no, mate, falas con un ne, neo, muy neo ga, fa, fa, ga, galofalante, o fa, fa, de, vámonos, <ríe> una un reciente chegado a, a, a galego así que como... Como ti digas, por no sei... Sé, é perfecto non de... Eh, bueno, decíamos o de a sorpresa porque buscando... Bueno, decir que vamos dentro de das de moitas eh, intentaremos falar de algunas delas de, das moitas facetas de, de Iseo Queremos a excusa de, de a chamada faun porque hai nada acaba de sacar un tema dentro de, de proyectoect Mai un tema que se dice son verdor pero buscando un pouco, poucocir o tema con, con, con el que hemos comenzado é, non teñe nada que ver con este con esta música escir... Porque, bueno, en esas mil facetas, una de las es Iseo a Moura. Eh, hemos comenzado, Iseo, sí. que ti no sabes, con, con un tema que se llama Show da Arca. Anda, uh, mira ti. <risas> porque nos ha llamado muy tu atención, porque además, eh, Ali, eh, coincides con, bueno, con... No, hai moi pouco tempo, pero echa, nos gusta chamar a amiga que que é Salva María, e nos apetecía moito e por eso com, comezámos con, con con este tema porque bueno, unha parte moi moi importante tamén tense de, de, de contadora, ¿no? E SEO. Pois pues si, sí, lle vonta niños que, que vou por aí percorrendo coa miña cestiña o país, contando historias, eh, é certo que cando cando vou contando tamén sempre vou cantando porque é unha cousa Eh, que sempre vai comigo, e eh, sim, sí, vou con esa esa figura, esa vocación da Moura, da mitoloxía galega, mm. que que nos fai máis que, que fascinar ali onde se pousa unha orelliña ou un ollo en eh, todas as que as que escoitamos un poquiño das historias da Moura, as que tivemos a sorte de escoitalas de nenas ou as que chegamos máis tarde a elas, quedamos completamente cautivadas, é unha porta moi moi linda, non, pola que bueno, dende a que empezar a contar Eh, eh, sí, ahí le vans a niños. que bien, qué bien, verdad que, ben, que, que una, una, una sorpresa porque bueno, de, decíamos eso, es de de, va, vamos a falar de, de este proyecto que que, a, que acabas por lo menos de sacar o, o, o primer eh, el primer fruto o primero o primer xérmolo sí. de, de pero bueno, que, que falamos de de Iseama Moura, falamos de Sasha Horta, falamos Sasha Horta, perdón, falamos do sí. Blue Do, do país, uau, wow, o sea, falamos de, de, de, de que non paras, ¿no? O sea, eso ha sido <risas> unha impresión que temos nos? Bueno, a verdade é que moito non se para, no, non dá. <risas> <risas> Hai xente que temos aí para Bengo, para Males de ese baile de Sambito, ese Ferrelles Merças, eh, andamos sempre meténdonos en pega novos que bueno, tamén ten moito que ver con que neste país é moi difícil vivir da música eh se houbera un proyecto que me absorbera por completo, eh, pois pues igual xa non me metían tantos, pero como non é así, pois pues, eh estou aí sempre a <ríe> Eh, pero con moito gusto, porque todos os proxectos, a verdade, os que estou me me reenamoran. Entón, xa le moitos anos xa aí con Xacha na horta, é un proxecto que leva aí, xa xa somos veteranas de facer musical galega eh e seguimos aí, o cal sempre o celebramos. Este ano estamos por facer 15 anos de, de vida sí. que se vi pronto. Sí. Eh e por aí empecé un pouco, ¿no? Co covicio da do tablao, covicio de escenario e de facer música co con outras para ensinalar o resto. Eh e aí enganchei con con Brais das Hortas uh -huh. eh para para facer tamén o blues, porque sí. bueno, sempre hubo así como moita muiita complicidade, muito entendimento e unha afinidade que moi grande musical e, e bueno, no persoal dende logo então eh seguida nos nos botamos a carretera para facer o blues do país. É moi ben, é dende entón tamén, pois, xa, son bastantes anos de blues, eh e nada, sempre sempre estive como na facendo música con él ata agora. É a primeira vez que que me que, que me independizo de Braix para para facer aí musiquiñas novas. Dice dice Estena, supoñemos que tiena la, en las redes sociais quando quando falamos de, de Mai que Iseldo eh Iseo, perdón. Así la invocou a Mai varios anos antes de que gracias a Tomás Axeitos na producción, pudiese atopar o camiño para sacar a luz en maio de 2028 con Chelos de Margarita Mariño que fan encarnar en plenitude dices que hai algo de proceso ritual que que, que, que eh, es, se, se dice mai o má sí, Mai, sí, mai. Es, es, o circuliño sobre a é sí, sí. eh, simbólico máis que sonoro non, non ten incidencias fonéticas <risa> eh, escoitaremos despois o oh, oh, este son, son verdor pero, pero que mai is seo É unha idea, é un soño que levaba pululándome Vende facía eso, pois, xa varios anos eh, Eu intentei sacar adiante Eran, bueno, pois, uns temas que tiña eu guardadiños Non marcón como máis íntimos Que tocaban outra parte de mí, non? Unha parte, pois, máis, eh, non sei como dicirlo Máis espiritual, máis reflexiva, máis conectada dende unha perspectiva moito máis ampla, non tan subjetiva non tiña nada de retranca non, non, ia, non era nin para Sacha, nin para Blues era unha cousa moito máis personal no? eh, e nun, nunca sabía se esos temas ian, ian ir a algún sitio simplemente os facía eu como como necesidade ou como terapia personal eh, pero o certo que cada vez me foi apetecendo máis sacar esos temas Eh, a luz porque era un, bueno, pues es unha necesidade de, de, de expresar unha parte tamén moi importante miña. Eh, eh, realmente por eso digo que, que hai algo de ritual porque eh tanto cando ia facendo os temas como cando fun buscando as persoas coas que coas que enredar para para para sacalo, ¿no? Para para montalos, e eh, eh, buscarlle o nome, buscarlle a imaxe foi todo como, bueno, unha, un proceso así como de conexión con algo que sinto un, que non son eu e que algo que, que é máis grande, algo que, que me sobreabunda e que, e que me senta moi ben conectar con esa parte. Unha parte, xa te digo, como moito máis eh, menos subjetiva e, e moito máis xeral que pode eh, mirar dende, dende unha perspectiva máis macroscópica todo o que nos está pasando aquí. Eh, entón, e iso é mái, é un sentir máis amplo, un sentir máis profundo, un sentir moi conectado, moi arraigado, moi antigo, moi, moi casi atemporal, casi dende unha dimensión diferente. Eh, eh, sempre souben que a sonoridade que buscaba era extraña, non ia ser algo, digamos, que previsible, ou non ia ser super cómodo, no? non ia ser unha cousa moi pop, non ia ser unha cousa non ia ter nada que ver co, co outro que fixera dende logo, entón me custou moito dar coa xente coa que poder facelo sempre sou ben que quería que tibese eh, a parte da percusión e do ritmo eh con con instrumentos tradicionais, escoitaba sempre paus madeira eh, eh coiro, eh ainda que eu non ia cantar nada tradicional pero mm. si sí necesitaba esa parte así eh, terraquea, non? e eh, eh, co Bueno, pues aparte eu, eu tamén o levo eso de alguna maneira, ainda que non faga música tradicional, eh, si forma parte de mí, era a música que me formou, ¿no? E despois que hoube xechelo, o xechelo tamén sempre estivo na, na no plan, né? ¿no? plan inicial. Pero non evoces, es hasta por pouco máis, algo de electrónica para para crear esas escenas de outra dimensión, outras escenas diferentes eh ese lo que sabía, pero ata que xa che digo, acabei falando con Tomás Axeitos eh porque traballei con el eh para o segundo disco de Blues do País, eh sempre tivemos moi boa eh relación, loveamos moi guai e eh, eh, me encanta currar con el, então un pouco así por bueno, pues por confianza, le dicin Tomás, ti de verdad, ti pensas que esto ten algún sentido ou sou mo ten a miña cabeza. Eh e dende esa conversa, bueno, pues eh ya algo foi... quedou aí a semente, no E eh, un ano despois, despois coa pandemia por medio e tal, foi cando empezamos a, a a pensar que igual podíamos montar estes xuntos porque él tamén tiña eh, andado algo nese, nesa búsqueda de un son diferente, no E aí estamos. Eh, xa te digo, con Margarida mariño nos chelos, que para mí foi un descubrimento tamén, non a coñecía. Era exactamente o que buscaba. Ela foi... Eh, tengo un espectáculo que se chama Chelo and Electronics, eh, por ponelo o exemplo, non? Uh -huh. E fai ese xogo de, de chelo con voces, con con looks, eh, con electrónica, non? Entón, era moi fácil ligar unha cousa coa outra, casi estábamos predestinadas uh -huh. para toparnos aquí neste proxecto. Si, sí, porque ademais, eh, ahora que, que, que te escoitamos e eh, eh, que ti nombras, é eh, eh, verdade eh, que, que nos Eh, a, hasta que comenzamos un poco a, a investigar, eh, sí que coñecíamos eh, moito a parte de, de Sacha, ¿no? de, de, de, ainda que chovamos pouco en la Galicia, pues ya, ya, ya habíamos escoitado algo e eh, Pero vendo un pouco, falabas tú ahora de, de, de, de esa parte electrónica, eh, eh, queremos, temos unha curiosidade, eh, hemos visto aí, es de estas cousas que teñen as redes sociais, é dicir, de, en, en un momento mm. determinado, hai ya algunos anos, eh, temos unha colaboración con, con un proxecto que se chama algo así como Dazzling Grey e aí sí que te vemos en unha parte moi electrónica, non? Sí, ostras, mira, que pescuda, que investigación máis boas e pois pues, eh ese un, un curmán meu ah. Héctor eh que sempre lle deu aí a música electrónica, nunca se dedicou profesionalmente, pero si sí sacou un disco, eh e tiña moita vocación e eh, bueno, un sentido de electrónica moi bonito, moi elegante ao meu parecer. Uh -huh. Eh e un día convidoume a ir a a súa ao seu estudio, a súa caciña eh, e xogar un pouco e eh, a Lifun a a xogar e eh, a facerlle unhas voces e así como gravei e así quedou, fixo un par de temas daquela daquela sesión. E foi a primeira vez que que, que fixen algo así con electrónica, pero a verdade é que me me parece un mundo fascinante, no, que abre uf, moitísimas moitísimas posibilidades eh, sobre todo polo a que pode resultar, ¿no? sacarte de do coñecido do máis inmediatamente natural, elevarse a outro a outras texturas e a outras sensacións que che poden levar, que poden evocar cousas moi moi distintas. Eso me parece moi interesante, sobre todo cando combinas con outras que son plenamente orgánicas, non? Eh, que son incluso, pois, pues, tradicionais, que son cousas que que se conectan co con cousas de toda a vida, con cousas antigas, coas cousas que que podían enlazarche coa tua avoa. Si. Sí. O o máis para atrás. Pero sí fue la primera vez que yo coa electrónica. Ya faí uns alines, sí. Muy muy apareció curioso Falabasti cuando cuando falamos de este, de, de Mai, cuando falamos de de Sonverdor. Claro, suponemos que a hora también de, de plantear o, os lugares donde tocar, claro, o chevar tanto tempo En una, pero sí que, digamos, o, os proxectos que, eh, sobre todo na parte de non que, que teñen un pouco os dos en diferente maneira, ¿no? pero o, un pouco moito de, de, como se diría en castelán, ¿no? ¿no? De, de, de Gamberro, de, de Trasna, de... de, de claro, o, sí, sí. supoño que que tamén a la, a la hora de cando... Claro, cuando presentas este proyecto y querés tocar en algunos lugares tendrás que o sea un poco los lugares no sé si cambian pero sí que explicarle a la gente que, que esté un proyecto muy muy diferente no sí la verdad que me incluso me daba como pudor ¿sabes? veces bastante bastante corte porque claro me eh se fose o primeiro proxecto, pois a xente que me coñece non lle a sorprender moito porque é algo que que realmente conecta moito com, comigo, pero a xente que que me coñece máis que nada, pois do do, do, do, do, este, do escenario, non dos espectáculos que ataboraremos feitos, non se esperarían para nada isto. É como que sí que, que choca moito, então efectivamente, digamos que o circuito que eu tiña abonado ata agora, eh, pois non non diría eu que non vale, porque hai moita xente que que programa que programa con unha unha mentalidade musical moi aberta, ¿no? Mm -hmm. eh, por exemplo, tipo xeches, o, o exemplo arrancar, ¿no? da Arca da Noé, que ese tema sí. eh, foi para para a travesía, bueno, para un disco que está que se está grabando eh, por pola alimañas, esas músicas e eh, as cousas que pasan pola Arca da Noé, é eh, un bo exemplo, ¿no? Eh, ali por exemplo pues, ten cabida todo en esa Xanorta o resto pues, do país con que já estivemos ali por supuesto pero foi as primeiras en, en abrirme en non a primeira en abrirme a porta para mai no sí. eh, eh, estou segura de que hai moitos espazos nos que seguirá pasando pero é verdade que de entrada pinta para outra cousa pinta para un tipo de, de concerto moito máis íntimo máis aquelado igual de entrada é eh, como que pinta más para salas o para teatros, otro tipo de, de, de espacios, sí. Eh, es a la hora de, de afrontarlo como un aspecto musical, el aspecto de, de presentarlo, eh, también eh, suponemos para, para ti una una forma diferente ¿no? de, de, de, de, de subirle, no, no diferente porque el otro no, no, no teña evidentemente que hacer las cosas desde de, digamos humor, es que también es, no, no es nada sin hielo, ¿no? Le tanto tiempo como como ti le en los diferentes proyectos, ¿no? Pero supongo que que a la Olga de de Canda pues eso, ¿no? Salir sabiendo que te va a acompañar un hielo, un chelo, saber mm. que no sé, que que te, eh, otro tipo también, ¿no? De, de, de prepararse, ¿no? O, o no. Sí. Sí, yo yo creo que a um o ánimo e, e, e o previo e, a, e, e sí, o traballo de ensayo e tal, é moi diferente. Mm. Ainda que me sigue parecendo que o máis importante no escenario é conectar, no que teñas aí como a can de Beninpiña, como para poder eh, estar ben preto da xente que que foi ali eh, e que, que tivo a ben ir ali a acompañarte durante ese rato, me sigue parecendo o máis importante, tanto se vas a contar un conto a, a peques de 4 anos, como se vas a facer un un concerto eh, de, de música en un festival, ¿no? En raio a mi preparación é diferente, sí, aínda que por exemplo, no sé, sempre hubo moita moito de le improvisación, por exemplo, o blues do país ten unha faceta moi moi teatral, moi cómica, eh, se sí, refrente ao humor, ¿no? Na parte desta chanorta ten máis ese, ese rollo máis combativo, máis gamberro, máis terrestreiro. Eh, pero mm, en, en Sacha somos nueve, entonces hubo otro tipo de de trabajo, ahí si sí que o consello, si sí que hubo que poner un eh, eh, común, todo o que había que facer eh, todo de asambleario además en Sacha eso eh es muy interesante, un traballo super lindo, eh, pero muy intenso también. Eh, en Blue Set pura improvisación, eh fixemos os temas juntos, nos subimos ao escenario, no sabíamos o que ia a pasar, eh eso es fascinante porque non para de de sorprendernos a nós para empezar, ¿no? Entonces, eh son traballos super distintos, porque aquí, eh verdade, non non estamos buscando eh, o cómico, non estamos buscando un efecto determinado ni sequera. Mm. Eh e non e dá tanto que a improvisación polo tipo de música, e polo tipo de espectáculo que, que estamos ofrecendo, ¿no? Entón aquí é máis unha cuestión de eh, de ter ben pulido ese ensayo, de ter esa E banda máis engrasada e, e, que que queaxa unha complicidade coas texturas, coas voces, coas instrumentos, e, depende logo coas persoas que a forman. Eu penso que sí que mes que nada é a intención coa que coa que vayamos a subir o escenario e o que vai a pasar ali que ainda non, ainda non empezamos a traballar eh, ese directo porque a idea é estrenálo para a primavera que ven, pero bueno hai moitas ideas na cabeza e, e sí, vai ser unha cosa ben tinta fala de, de ese directo para, para o próximo ano, eh, pero sí que supoñemos que con os outros proxectos, no decide de, estaréis aí, ¿no? Que, que o, o verán sempre un punto moi moi importante para a xente que que os dedicáis ao mundo da música e máis en, en, en este momento, ¿no? En que, que parece que que vos como artistas, pero tamén a xente temos moi moitas ganas de, de escenario e eh, de directo, ¿no? Sí, sí, sense se, vence vence un verán cargadiño, por fin se ve que volven os festivais a ser o que viña en pero é verdade que o ambiente non é o que era, está desaforada. Acento, ten unha gana de festa ilimitada, ¿no? Eu a primeira, é verdade. Entón, sí, a verdad que hai hai moito de todo, hai concertos de, de todo con con blues, sobre todo sempre co que eu teño máis máis máis, máis concertos, máis bolos te escoitando eu, eu que recoñezco dirín, que que aparte que má, máis máis coñecía a parte de, de Sacha é eh, porque sorprendéme eu levamos relativamente pouco eh, na, na Galicia eh, eh sorprendéme moito eh, a cantidade de, de grupos, de formacións, incluso de, de a nivel de individual de De xente facendo esa... Non sei, ara se me viene... Non sei, se me vea a cabeza... Eh, pois pues, non sei... Eh, a, eh, por, me me saía mal nombrar a alguien e xa Pero non va a la xente De Tetas Van, o la xente de, de De Vacas, no O incluso sí. eh, falamos de homens Pois pues, eh, me viene Xa Oberlai, non? Eh, moita xente facendo música Eu penso de, de calidade pero De, de esa parte moi, moi gamberra Moi non sei, non? Eh, Eh, non sei sé si se en outros lugares pasa, pero a mi me, me chamou moito a, a atención. <risa> pois pues si, sí, é verdad que que Galicia ten unha parte aí na festa, eu penso que é o máis que o que, que, que máis se pide, ¿no? O que máis se espera, o que máis se busca, ese ese rollo gamberro, si ¿sí? sí, sí. ten que ter una, un un punto de entrar, un punto de <risa> De, de, de votar por fora o que non se puede votar o resto o resto dos días no vida que tia eh, si que ten algo dentro do de todo ano e ti que le vas eh, a pesar de ser, de ser nova o sea, bastante nova decir pero que le vas tempo no, no mundo da música eh, evidentemente creo que sí que, que ha habido cambios pero si, seguimos falando muchas veces de, de, de, de que cuando falamos de, de músicas falamos de cantantes y eh, cuando falamos sobre todo de, de las partes de detrás no es decir de, de esa gente que, que está en la instrumentación que está es decir sigue habiendo una, una carencia de, de aposta cuando falamos de, de, de mulleres de, de, de músicas de cantantes sigue habiendo un, un déficit también en los en los festivais eh, comoir y sí, sí eu te gobendo unha desigualdade enorme uh -huh. que chama a atención dende dende de os cartazes dos festivais que cando son moi multitudinarios, pois, pues, no, bueno, que hai moitas bandas, quero dicir, eh si que te posso contar o, o número de, de, de, de músicas e de músicos que hai, eh, espectacular, a diferencia, no, igual hai 40 persoas aí, cinco músicas, uh -huh. cinco mulleras. Eh a menos que sexa un festival pois que realmente estea traballando por por por esa igualdade e que que estea buscando esa diversidade moi unha moi isto moi consciente eh que osara aí tamén, pero bueno, non somos os, os, os máis. Eh, pero logo tamén pasa o que diste, Que o máis fácil é vernos no económico, pero vernos de cantantes. E me parece genial porque que a muller teña voz eh e eh, que fagamos as nosas propias letras, que fagamos as nosas propias músicas, a mí me parece moi importante chegar aquí e contar as nosas historias á nosa maneira. Eh, era era moi necesario, era fundamental, non non quero dicir que non no quero restar en absoluto importancia a ese a ese punto dije, que vou dicir eu, que tamén que sí, sí. falo, pero eh é verdade que, que a nivel de isto no artista segue sendo minoritario e eh, que sigue avendo bastante prejuízo. Eh, que a veces se busca que sexa muller polo efeito de que sexa muller porque queres incidir niso porque queres crear unha banda de mulleres por, por, por reivindicar o por imaxe ou algo así pero que cando simplemente estás buscando músicas eh, non son as primeiras socios, e sigue habendo menos por suposto, sigue habendo menos mulleres formadas na música eh, que homens ainda a día de hoxe e xa se pasamos un paso para atrás e falamos das técnicas de son ou falamos das productoras xa cada vez mm, imos atopando menos o sea canto máis para atrás vaas da primeira liña do escenario menos atopas. e as que hai teñen que ser moi bravas, teñen que ser persoas con unha autoestima e unha fortaleza, unha fuentee inmensa para poder ir derrubando todas os prexuízos e as trabas que atopa porque realmente non non se po moi fácil facer ese camiño Por eso me parece moi chulo tamén eh, o traballo que se está facendo en os institutos para para ofrecer este estes referentes alternativos porque dende logo é máis difícil que se lle corras nenas non que, que queiran tocar o baixo cando teñen nove anos e eh, que nunca ven unha muller facendo, facendo disto eh e agora sí que se ve moito isto, que que hai referentes novos e que se están achegando dentro da da música galega, eh referentes con unha con, con unha atitude eh moi eh pois un, moi moi loitadora, eh unha actitude moi moi interesante de cara á igualdade, os dereitos aos dereitos das, das mozas, non? Então, bueno, eu penso que sí que vai cambiando e que sí que se van vendo bandas eh, femeninas ou, ou mixtas, que a mín eu reivindico as moito, que está moi ben tamén claro. ser bandas ou de mulleres, pero traballar homens e mulleres xuntas eh, en igualdade, eh, bueno, para min eso é o, eso, o fin, o último de todo esto, non de toda a loita feminista, que poidamos eh, traballar realmente en pé pedigualdade con cos homens. Eh, é da gusto. E efectivamente, nos tam tamén temos... Eh, encadrado he traballado moito, por exemplo, con con Detetrasbank, que tamén é unha banda mixta e feminista, mm. eh ese ve iso, non, a apreciar ese pois, tipo de relacións que hai, como se compón, como se ensaya, como se traballa, como se analizan as letras, como se canta dende esa perspectiva e como se intentan menos os homes, en cracha é unha cousa que tamén se se fala moito, non? E se traballa moito sí. a a voz a temos nós as letras son nosas, pero pero é algo que, que facemos con eles, de que eles nos axudan e nos impulsan e nos dan o que precisamos para chegar onde queremos chegar. E iso me parece interesante. Falta moito camiño, pero aí estamos. Sí, la verdad que es lo que ti dís ¿no? es decir, Creo que moitas veces eh, de, Deberíamos ¿no? en calquer campo eh, Buscar esa xuntanza Esas colaboracións en, en, en afinidades ¿no? o, o en desafinidades decir, Pero, pero no, que non no marque O que sexas some O que sexas muller O que sexas calquera outra identidade ¿no? Sino que aquella cosa que, sí. que estés facendo puedas ver que, que de algún modo hay una forma de achegar, alguna forma de compartir, y eh, a partir de ahí crear, ¿no? Lo que te dices, son bandas... Eh, lembro, hablando ahí un tiempo a, a la Valencia, donde yo vengo, hay un grupo que, que también es de mulleres, que se llaman Amazonia, sé que fan música más ma, bien... Eh, para todo campo de, de reggae y, y alguna de ellas, sobre todo una, la, la cantante que una una mujer que viene de Brasil, Brasilia ya comentaba ¿no? Sí, eh, no somos un grupo de todo de mujeres porque Para mí, como como voz, era máis xinxelo, pero, por exemplo, para... Bueno, e comentaba, ¿no? Que para la, la rapaza que tocaba o, bass, o para eh, é moi non no é sempre sinxelo tocar o, o Non sempre te chaman ou non sempre pensan en ti cando se, se, se fai cal que... Decía, non só en formación, sino cando se fai un concierto de grupal ou estas cousas, sí. eh, pois pues sí que se llama a las voces, pero non no é tan xinxelo que se llame a a las personas que, que están, pues eso, a la batería tal. Y por eso no ellas habían tomado esa opción, ¿no? decir Pero ya decía, lo ideal, eh, que cada una podamos tocar en la banda que queramos, eh, como queramos, seamos hombres, mujeres, eh, eso, ¿no? Caminos, claro. caminos que andar poco a poco, supongo. Sí, claro, para mí eso. Ver, eh, un, eh, eso sí que me parece un, un referente lindo también, ¿no? O sea, claro que ver mujeres empoderadas... Eh, asumiendo pasos que antes non eran nosos, é eh, esencial. Pero, bueno, dende logo, ver eh, relacións eh, lindas, cuidados, respetuosas, okay. eh, eh, eso me parece o, o, o que máis celebro, non? Eso que me parece, bueno, albricias, por fin, <risas> eh, che gaireño fresco. E cando ves, a mín, eh, algo que que xa en sí, xa casi independentemente da, da proposta que sexa, Do tipo que sexa é algo que que me que me, que, que me alega moito, que que xa me da subidón, ¿no? Ya me enamora de unha proposta así. Pero bueno, por agora é verdade que sigue sigue pasando moito isto, de que ou son bandas de mulleres ou, ou son bandas de homes. Hai algún caso, ¿no? Que bueno, cada vez se começa a ver máis, que, que teñen aí unha instrumentista, ¿no? Pois te me agora a cabeza daqui da ría que agora empezaron con con Paula no trombón. Pues, unha única muller eh, Para un, un, un capacho de homens ¿no? eh, eh, da, eh, da gusto tamén Porque, jodín, colleron a unha pedazo de música Que da gusto tela no escenario Bueno, pois pues, se empezan a pasar eh, Unha rapaza no viño Entón, eso, é eh, como eh, Veñen os froitos aí Pero é eh, eh, un camiño arduo Sí, yo le lembro siempre una una anécdota, eh, soy muy, muy seguidor de siempre de, de, de Santana, no es decir, de, de Carlos Santana, eh, eh, en un momento determinado, él, bueno, eh, se, se casa con, con una mujer que, bueno, que es, es, es, es Cindy, ¿no? Bueno, Cindy Blackman, que que es para mí una de las mayores bateristas, para mí, a, mí, a gusto mm. personal, eh, claro, él en un momento determinado di manda por decirlo suavemente no es decir manda que, que Cindy que lleva toda la vida haciendo música eh, ahora decir no que las noticias eran a batería de Santana y decía como él decía él él decía como que a batería de Santana es decir una mujer que ha tocado no es decir con pues eso no consciente con como como lenny Cravi con bueno con un montón de, en Estados Unidos es eh, brutal no la eh, pues estas cosas, no que eh, una percusionista que pues eso no gente pues eso como Tony Williams bueno gente de todo panorama musical bastante hay eh, ¿no? y él decía manda narices, ¿no? que que, que ahora decidirá la la baterista de Santana y el de Santana decía, no. No <risa> como que la no, no esta cosa, ¿no? de que a veces Esos medios de comunicación también tenemos a veces o, o muchas veces mucho mucha parte de responsabilidad de, de todo esto que pasa, creo. O sea, eh, sí, sí, desde luego o enfoque que se faia muller na música no me muy diferente o que se faia na mujer en cualquier otro ido eh verdad, de que no nos medios de comunicación eh, o como se relata, como se narra a aparición das mulleres é sempre bastante bastante rancio aí, bastante sesgado, ¿no? É unha cousa que aínda falaba ante co eh, como sempre se fai alusión a idade das mulleres, ¿no? Mm. nun no, nun un home nunca se, non sei, da igual que que de teña, estás sí. facendo algo, estás nunha etapa activa da tua carreira eh, está, está, sacando un disco o estás iniciando un proyecto novo, tal. Eh, como no caso das mulleras, pois pues, hai algunhas que incluso que non queren dicir eh, a súa idade eh por porque porque parece que eso van a súa contra, porque di, bueno, que então ides a estar contándome os anos que me quedan, no caso sí. eh cando consideredes que que xa non son unha mociña, xa non me idi descubridas novas, xa non xa non vou ter eh, espazo aquí, o que e eso sigue pasando, né? ¿no? De que realmente a maneira é que siempre que hay de cubrir de achegarse a a noticia no hablando en femenino pues bueno, tengo otras particularidades. Eso pasa en absolutamente todo, no en la música. Una curiosidad de SEO para mejorar un poco evitar anecdótica, pero ti te te chamás Edit, Edit SEO Agilla o no? Sí, sí, cámame todo eso. Edit SEO es fácil de Bye bye, no, que era curiosidade, que non sei onde o vimos eh chamamos moitas a atención, ¿no? Porque porque moitas veces se din esto de o nome artístico de Claro. bueno, non, pero que que a veces eu Y xeo me parece unha posta bueno te levas moito tempo né ¿no? pero que hasta inconscientemente podía parecer que, que edites es, es máis máis así non sé como máis máis artístico o sea que que tamén por esa parte unha diferencia non supoño que eso de, de, de, de buscar sempre a, a doble parte ou as mil partes decir tamén está un pouco no os proxectos que que llevas adiante non que, que as cousas podan e non podan ser o que sempre parecen, non? Sí, eh, bueno, dende logo ter varios nomes da, da xogo tamén, porque sempre xe <risos> dá para, para ensinar eh, a caras diferentes, non? todas somos un pouco aí, temos máis ou menos trastorno de personalidade múltiple, eh, e dende logo no, no mundo da ECEA, pues casi inevitable. E sí, sí, mira, eh foi así algo tamén, bueno, pues, casual, a miña nai quería chamarme Iseo, pero non registro, ainda non permitían poñer ese nome, que les parecía moi mm. raro para unha nena. Eh, o meu avó, que foi o que tivo que registrarme, pues, eh, en vez de poñer, dixo a miña nai que era moi fan de Edith Piazza, dixo, bueno, pues, ah. poñe Iseo Edith. <ríe> pero o meu que claro no lhe parecía tampoco muy cristiano eso de chamar a alguien Iseo <risa> <risa> pues pues me editiseo y así quedó <risa> pero sí todo todos los nombres vin algo y tienen algo hay que algo que portar sí sí porque además ahora ¿no? que te eso de de DPF ¿no? Eh, pensando también uh -huh. que que Iseo en un momento determinado fue bueno uno de dos relatores o contadores máis importante na, na Grecia antigua, no? Decirte, sí. eh, bueno, eh, ese, de, de, a bueno, todo é una mestura aí de de todo eso é é moito máis eh, eh, eh tamente tenste, ¿no? por lo por mil fa facianas uh -huh. o que, que vemos a nivel a nivel artístico. Si que queríamos preguntarte un pouco eh, falando de mai, no? Falábamos de de Margarita Mariño, falábamos de, de Tomás a Jeitos, no? A decir de e eh, falamos deste de, de primer eh, som, som verdor que, que o que vamos a, a escoitar ao final para, para rematar a, a entrevista pero xa eh, hai outra tenis outros temas preparados e decir como como estáis traballando o, o, o, o, o disco ou o proyectoo que vais a, a presentar pues a ver, eh, imos moi de bagariño a cousa vai así como como verdor eh, vai vai vai eh, caminhando e, e, e agromando así aos pouquiños. Este foi o primeiro tema que grabamos, uh -huh. eh, pero temos xa máis eh, outros temas grabados. Si, sí. eh, estamos, pois, pues, gravando cuarto agora. Eh, está Tomás aí mesturando, pero claro, se nos dá, se nos mete o verán eh claro. e todas trabajamos moito, como dicías antes, non? E o noso a nosa, a nosa tempada alta de chollo. Eh, entonde a idea em eh, seguir estamos eh, máis temas na recámara para seguir grabando gravando, seguir traballando. Estamos agora pois pues, como nesa fase, non, de creación e grabación do, do disco, porque efectivamente o que queríamos hacer era sacar disco eh xa para para despois do verán, a primavera que ve, non? Pois pues, eh, ofreceremos outro o, outro gromoño, outro froitiño eh despois do verán. Uh -huh. eh con, con un segundo tema e logo na primavera eh, xa, xa sacamos o disco. Ese é o noso o noso plan. Esperemos que podamos chegar, pero penso que sí porque xa che digo, ímos ímos pero aburrindo. a ritmo. A aglomerar en en na primavera, non? Que, que, que cosa máis. Moi máis. é un tema sí. un tema moi primaveral. É sí, un, sí, sí. un, un proxecto moi primaveral. Te sí. <ríe> pro, pro, algo, es decir, eh, escoitamos Non sei, é eh, moi complexo eh, decidir un, un tema, pero podemos escoitar, non sei se parece te ben eh, Galiza Chamiza de de Sacha Naorta e eh, eh, despois continuamos falando un poquito, non, non queremos eh, robarte moito máis tempo, pero un po, un, un nana quiño máis se si ti podes, non sei como tes. Claro que si. Si, si, moi ben, perfecto. Vale. Pois pues escoitamos este Galiza Chamiza xa está aquí O cambio climático xa está aquí Certo que tivemos tempo para paralo Pero agora temos tempo para tomar o sol Faremos en Chinzo un novo Las Vegas Faremos de Compostela un novo salón Un parque temático nas Fragado e Hume Quen quere agua puidendo o tesol Malo será, malo será ah. Nunca ia máis basta do joverno central Península Conto o lío coa lei de costas O final sube 25 metros O nivel do mar la profundidade xaletitos madrileños Cos pesa remollo na sala de estar E a miña boeta treindichenas máis Morrerá Con segredo está terra e do mar Pero as mozas que queremos A remones adaptar Parindo jaleciños corchamito tropical Jalita Chamita Mamá Adiós, rejazos pequenos Adiós, ei, que dicir tres cousas Xa non sei, se nos veremos Es que crea che xome oh, Ea nos dá súa costela Diche esco tal amigo para gobernar a terra Si intercestaremos la con congre No será pirula máxica Che que limpia esta cochiqueira, e afana menos fea. Jalí, patamita. Mama África, na terra da na vida. Jalí, patamita. Sacaremos los ajíto. Por fin antes de más ido. Na terra da naviza Jaliza chamiza Sacaremos los a y o Por fin antes de ma y o Pois pues con este ritmo de Sacha na horta Con este Galiza chamiza Continuamos aquí nos sapoconchos Continuamos hablando con coniseo a Gilda, para nosotros va a ser a Gilda, nos sale así o no no <ríe> a, a, a, Está no, no. perfecto. Eh, bueno, estábamos falando eso, ¿no? Bueno, hablando de moitas cosas, pero falando sobre todo de este Sonverdor con el proyecto de de Mai, pero sí que nos gustaría que, que si tienes ahí Eh, tanto con Sacha como con Blues do País eh pues eso para saber cuándo son as próximas citas donde podemos atoparnos con con vos porque bueno te dís, todas, todas tenemos moitas ganas de de en, en directo. Maravilla. Pues mira, eh, esta semana temos con Blues do País en O no Llovoi uh -huh. eh, un no festival un festival en Boiro que é un festival de audiovisuais, aí de cine y bueno Se cae moi bonito, nunca fun Pois ali estaremos Con Blus do País, aí de Bermú E a semana seguinte O Dazaoito, estamos Con Sacha na Horta uh -huh. eh, no, Na Festa da Diversidade En Ribadumia Que uh -huh. tamén se presenta Como un como un festón Vai estar por ali Rabelo eh, Señora DJ, eh, vai haber aí moita, moita festa linda para votar o día eh, Logo o 23 O 23 Eh, deste mes seguimos eh, con Blues en, coa, coa asociación As Babousas mm. eh, en Vigo e o 25 en Cangas Bueno, tenemos alguna más que iremos diciendo a lo al revés. Exacto, eh. como se suele mucho decir ahora eh, estar atentas a las redes sociales que ahí saldrá toda la, la información. Yo cuando digo estas cosas siempre pienso, mae mía, cuántos años que donde la gente tenía que ir a los periódicos, a Sí. esas, ¿sí? que ahora, ahora ahora todo parece a gente a veces te digo, pero cómo te enteras de todo?" Digo, "Bueno, eh, que ahora es eh, relativamente uh, lembro que antes claro. uh que siempre ha sido un tolo de esto de, de poder ir a los directos y sobre todo buscando a gente que no tenemos muchos recursos esos lugares donde a misma banda a lo mejor no gratis, pero en vez de en, en aquel momento que no éramos muy nuevos, es decir, en vez de 500 pesetas costaba 300, pues ahí que iba, ¿no? Es decir, de, de algo sí, sí, estas cosas <risas> que parece que pero bueno, esta parte creo que a, que a redes sí que por ese lado hacer un poco más sinxelo, aunque si quieres una curiosidad, te que le va bastante tiempo eh cambia moito no también es todo do mundo de, de a música con a tomadas redes sociais no es decir porque vemos aí o no lanzamiento de disco no es decir que, que antes poi pues evidentemente no eh, antes já anos, é decir porque esto ya ha cambiado hace máis tempo do que a veces parece no es decir pero que carará eh, es moi normal no que sacáiso en este caso un tema eh, está en todas en todas que decir, en, en las 10 o once redes de, de, de comunicación de música que hai no es decir eso también a la hora artística eh, de decir É un cambio, non? Porque en eso tamén hai que pensar, supoño Sí, é un cambio enorme Realmente, uh -huh. a min cústame moito intentar ir, ir cos tempos Porque sí. é verdade que cambia a maneira de, de crear temas eh, E cambia a maneira de enfocar un proxecto Porque uh -huh. agora non é música, agora é audiovisual todo Ten ¿no? eh, que estar xerando contido de imaxe eh constantemente tes que estar comunicando eh como vai o teu proceso co público sí. a través das redes redes sociais eh, bueno, isto que dicimos empre de se non estás nas redes é que non existes eh, parece que non hai, que non hai alternativa, claro, aí é complicado, sobre todo se o queres enfocar como unha un, un como unha saída laboral, se claro. se ti si estás disfrutando facendo un proxecto musical como como bueno, un, un, un algo que che gusta facer, un pasatempo, ou non sei, de outra maneira como máis reivindicativa, pero pero que se o enfocas como unha carreira profesional é é moi difícil porque non podes eludir a parte, toda a parte das redes e toda a parte visual, non? Eh, entón aí claro, ata qué punto encaixa o teu proxecto, a tua eh, a tua intención, o teu objetivo, a tua vivencia de, de todo o que fas con esa con ese reclamo e con esas necesidades, no, a, tan inmediatas, tan uh -huh. expostas, no, que, que constantemente tes que estar aí ensinando o que hai ainda que pareza que non haya nada, no? E, sí. bueno, realmente sí si sí que cambia. É, é unha na constante en todos os proxectos de ver como trasladas isto a ese a ese mundo para non quedar esquecida nas publicacións eh mentres eh os ratos para baixo, non, o pulgar. Sí. É é difícil, é un a mí me parecen uns tempos estranos porque o que cambia sobre todo é o, é o formato, non, é, é o concepto antes facían te cousas como que eran redondas, eran pechadas en sí, sí. mesmas, ¿no? Era un disco, era unha obra, era unha película, era agora no agora todo ten todo ten forma de de rede, todo sí. tes que estar disparando cara a todas partes para conectarte coa xente que ainda non conectaras, para manter os enlaces que xa crearas, ¿no? E si é é moi diferente. Sí, porque además Pero bueno, sí. tamén ten unha parte moi creativa. En realidad eh non, non quero ser carca, quero dicir é verdade que o <risas> verdad outro mundo é y e outra xe é un, unha cuestión xeracional, sí. eh, pero tamén me parece que ten unha parte moi creativa, que a a xente que está traballando tanto a, a este nivel, no a nivel de redes, em mm. eh, fai un fai un currazo espectacular nesse sentido de que está todo o tempo traducindo a mensaxe do seu proxecto a a imaxes ou a sons ou a texturas incluso a, a, a buscar o traballo e ar, os links o, o, mm. o que, que podan atopar con, con outra xente me, me parece moi creativo Si, sí, si, sí, porque ademais en eso si sí que penso, ¿no? decir, non é só no campo da, da música sino en, en que tí, no que te dís a cuestión non é De ser carga o no ser carga sino a cuestión que en realidad decir es decir si falamos de que a nivel será no es decir un mundo es decir los cambios se producen, se producen en, en a un ritmo brutal y no decide y Es esta cousa no é decir porque además claro eh, falamos de, de despois a xente di non, es que ya no no que no sea lo, non sexa o no lo de antes é que para moita xente esto es lo de sempre es decir para a xente claro. de 18 de 19 non entenden outra cousa porque para eles un disco é algo de verdade é moi moi extraño pero porque non no está no, no, nunca han tocado nunca incluso a xente que fai a música no é que, que moi nova pois pues claro, para eles é super normal es decir no é que tenemos que lanzar un tema cada acerto pode facer un vídeo non tal, tal, tal, tal, tal e non sacar un disco tal pero porque o, o, o a industria o mundo de a música ha eh, voltado a ese calorón entonces eu supoño que uh -huh. ti dis que, que pa xente que, que lleva no es que sea carga non sino que é un cambio moi moi grande lo que te dis no a importancia en este caso de de a aconsexar de, de acudir a esa xente Que, que domina e conoce o tema o que están aprendendo tamén ao tema de, de redes sociais e tal porque é moi importante no porque vemos aquí Mai, o sea vemos aquí son verdor no e vemos que que de repente algo que Parece que esto decía ¿no? que esto es súper sencillo no pero que de repente el tema está igual en Spotify, en apple en youtube en amazon en, en itunes en, en diferentes uh -huh. naps claro esta cosa que va veo y me da ver y me da vertice no es y pues, sí. pues tiene que ser al final acaba siendo algo que te, te, te tens que, que habituar porque é o que estamos en, en ese mundo, non? Estamos en ese mundo, estamos no mundo dos datos. Sí. E eh, para que, é eh, eh, curioso, pero tamén, para poder ofrecer máis cousas, xa non máis música, senón eh, máis servizos de, dentro desa de propia música, necesitamos máis reproduccións, entonces necesitamos sí. máis seguidores, non? Dentro de Spotify, por exemplo, estamos agora, pues eso, te, traballando estas, estas plataformas, E eh, eh, vemos que a xente nos pide bueno, Varias persoas nos pediron as, as let, A letra, jo, por que non metedes a letra? Porque é verdade que eh moi lírico, non moi notas longas e tal, e igual é eh, eh, difícil de, de entender a letra. Mm. E eh, me encantaría, pero ainda non podemos, porque tedes que ter un número determinado de reproducións que é bastante sí. alto, non no sei canto de agora, sí. para poder para que se poida meter esa letra, non? Como por por poñer un exemplo. Sí, sí, sí. Entón agora como que todo funciona así. Eh realmente eh, sí, poderíamos facelo eh, e que quen ofai ainda, eh a bella usanza, ¿no? Tipo de facer so directos, eno directo vender un vinilo o vender un CD o un casete o que piqueiras. Mm. Eh é eh, unha opción, claro que sí Pero realmente o a maioría da xente, no o, o, o co, co co que vai o tempo agora é iso, eh, eh en que cantos máis sexamos máis podemos ofrecer. Entón, sen volvernos parumbas porque bueno, o meu traballo é facer música, é facer espectáculos en non... un E, e, e non me podo pasar queimándome as pestanas dentro da pantalla eh, coas redes sociais Pois máis tempo porque xa sí. non me dá Pero pero si sí hai que buscar como un equilibrio non De poder xogar o xogo que se que se xoga agora para poder chegar a xente Porque a min en realidad eu fago isto para, para poder compartir isto coa xente claro. Entón teño que atopar o camiño Antes os camiños eran outros Era do boca a boca, era na radio fundamentalmente mm eran outro, eran outro outros camiños, e agora hai que hai que explorar estes, então estou pues familiarizándome co co mapa e co e co GPS sí. para ver como como son, é eh, dicir, sí, ao longo destes anos pues foi foi tamén un un ir adaptándose, non, pero pero é o que diste sempre é moi rápido, mm. non é non é o mesmo concepto. Así que hai xente, por exemplo, non non encanta o formato disco, eh, que sigue facendo discos, non é sí. unha cousa que estea completamente obsoleta pero é verdade que hai que combinarlo con outras cousas, non podes sacar disco simplemente porque entre disco e disco xa se esqueceram de ti, xa non non existes na industria, existes na escena, então podes seguir agrupando teu traballo, podes darlle unha forma dun concepto único e tal, a modo de disco, pero pero polo medio tedes que estar comunicando outras cousas, porque estoy así, agora os tempos como que son moito máis curtos, máis breves, non todo é en lapso moito máis breve. Si, sí, ademais, eh, eu penso, ¿no? desde a experiencia de outras iniciativas e vendo outras cosas que sempre que, evidentemente, cando falamos da música, pero de moitos artes e de moitas eh, persoas que son eso que se dice emprendedoras ou que a, a, a larga é eh, eh, esa cousa de, de, de ser autónomo e de que de autónoma e que de facer o que ti queres, Cheva moitas cousas que, que tens que asumir cousas que realmente non teu traballo Pero que eu lembro, no hai moitos anos esto estas cousas no De facer unha empresa e alguén te, te preguntaba non Pero tic en o momento que podas eh, ten unha persoa que te lleve a parte administrativa eh, Sempre no estaba uh -huh. a típica pregunta de Xa, pero si o podo aprender yo E claro, o, o a persona que te estaba enseñando decía Está ben, que ao principio digo porque está un poco igual no es decir evidentemente claro. eh, tenemos que estar tenéis que estar en mil campos porque económicamente pero que sí que una de las partes que ahí se reconoce no cuando Eh, a cosa te, eh, hay, hay posibles que se solía decir antes, ¿no? Detrás es que uh -huh. esas cosas las puedes de, de, de dejar a gente que realmente sí. sabe del tema, porque lo que te dice, que ti ya su, ten suficiente con con que la voz esté bien, con que me lloran el tema musical con tema de, claro, meterse esto ya de por sí, ¿eh? Como otro otro mundo que, que no es nada sin ¿no? Pero claro, al principio... No, téndolo. es un trabajo en sí mismo sí. Eh, a mí, por ejemplo, es un trabajo que para mí me es muy poco grato, es nunca tiven interés nin animativo atractivo, sabes, o mundo digital eh es que son desta xente así que que que que, que, que que que que lle provoca eh, un tic nervioso e eh, que en canto se achega a un ordenador se le funden os fusibles, tanto ordenador como a persoa, sabes? Pois pues teño esta tara, non, non sei se é o, o, o meu campo electromagnético que, se hai unha certa incompatibilidade e ainda así, pues claro, boto moito máis tempo diante da pantalla claro. que facendo música, pero infinitamente máis, claro que sí, por facer cousas pues, porque son moi básicas, porque eu non teño, non teño moita, ni moita facilidade ni moita formación, pero ainda así, para eso básico son moitas horas. Sí, sí, sí, eh, sí. E claro, en canto poidas telegar, pues delegas, claro que sí, pues, se, se ten máis posibles, pues é máis, máis viable, pero entón tamén perdes, a proximidade co público, sí. que me dá moita pena. Si, sí, é moi complexo, de verdade. É, é porque para min é tan importante o a mensaxe como a maneira de trasmidila, non? Porque se se a maneira de trasmidila pervirte o fondo da mensaxe, mm. pois pues vaya, xa xa xa non sei se está chegando que eu quero que chegue ou se lle de está chegando, da, non sei, non, non me parece sí, sí. fácil dar con co unha persoa que que realmente poida poida narrar por ti a túa experiencia, non? Sí. Entón, pois depende, se é simplemente poñer un cartaz e dicir eh vente este venres a tal sitio, claro que sí. pero para cousas máis comprometidas estéticamente, máis comprometidas co filosofía do proxecto, non é do algo, a verdade. É verdade verdad que ao final eh Pues pois, moita xente acaba optando por, por seguir facendo ese traballo por moito que se sexa un un un exceso, sí, sí, que puedas sí, delegar en sí. partes máis mecánicas e seguir tomando ti decisións máis creativas, vaya. Pero Non idoado. No, no, no, no, non teña que serlo, no eh, pero bueno, tamén eso que que moito cambio moito rápido, pero, o sea, moi moi bueno, aí si, no, moi moi, moi, moi, moi aí siña todo, pero Pero bueno, ti, ti tens esa parte, ¿no? De de, de, de a, a Moura, ¿no? Es decir, y, y a Larda ao fin, desde de nenos e, e cando ya no xa no son tan tan nenos e nenas, tan non somos ten esta mocidade, es decir, continuamos o teño esa impresión gozando moito cando alguén nos nos conta unha historia tranquilamente no o, o sí. a rapazada sigue disfrutando moito supoño, non? Si, sí, eu creo que, que, que polo menos aquí en Galicia sempre con moita tradición da mm. narración oral, algo que que non se chegou a perder, aínda que por exemplo no meu caso tardei en, en pegar a ela, non non era unha cousa que estivese moi no meu entorno, non non vía contar contos como como algo de espectáculo, sabes? Mm. Aínda que claro, si sí que xente no meu entorno pos pues, contaba contos con un un unha unha sabedoría, ¿no? con con unhas unhas mañas que que xa quitao, xa quitao ipu, sí. pero sí que, sí que noto a querencia que hai pola narración, a querencia que hai hai polo conto, que hai por escoitar ese momento de de resultarnos un momentiño aí obrado da lareira, eh poírnos a contar uns contos e a escoitalos, eu penso que sí fiké unha cousa, pois pues, que queda moi como no mui como no fondo, non que é algo aí arcano que temos de, non sei, do paleolítico sí. mínimo, e que nos fai ben, eu penso que é unha das cousas máis humanas que hai, a narración oral, ¿non? E todo o que pasa aí, a maneira de de mirarse, a maneira de aprender, como te emocionas e como as cousas quedan, ¿non? Que cheganche leccións a través de outros personaxes que que que fas tús de unha maneira. A mí me parece fascinante, creo que sí, que a xente disfruta moito tanto adultas como como as meniñas. Eh dende logo eu eh, pocas veces teño contado para adultas, dunha cousa que, bueno, me metín aí dende a educación ambiental, mira aquí eh sí, sí, sí. Do mundo dos dos contos, porque foi unha maneira así como máis natural de de continuar eh, facendo así eso educación ambiental a través de narración oral cando tiven as peques e xa non podía traballar en aulas da natureza, nos campamentos, me resultaba moi difícil. E me enganchou muitísimo. Pero sí que, claro, eh vexo moitas compañeiras, moitos compañeiros da deste mundo que que, que que fan para adultas, non? Ou fundamentalmente para adultas ou, ou tamén para adultas. Eh non sei, non saberia dicir que me disfruta máis, o sea, os, os contos para adultas de Levanta Paixón, é unha cousa moi moi moi moi intensa. Non non dirían que nunca que, que, que menos que a música. É verdade que ás veces non se lleva todo o espazo, non? non no. Que aínda que en Galicia hai moitos eh, festivais de narración oral e moitos encontros, non? Pero bueno, con todo, parece que non ten o lugar que que, que realmente eh, merece por por como sínte a, a xente. É algo moito que debería estar moito máis en en primeiro lugar o o tema da narración oral, creo eu. Sí, porque a veces eh <ríe> escoitando coitando eh, eh, lembraba outro día, no, non sei eh, pero paseando, ¿no? Es escoitaba era una, bueno, pues una, una familia gitana, e ¿no? estaba pasexando y eh, me puse contenta porque o rapaz le dice a la nai, pues mai, eh, non sei porque hacían bueno, castellano, pero eh, eh, yo a ti nunca te vi leer pero a mí me encanta la lectura y, y la Nai le mira y le dice ya claro, porque no, no no tenía tiempo para, para leer y eso, pero pero a que todos, casi todas las noches acabamos contándote una historia o, o, o la boa o tal, y decía, ah, es verdad, es verdad. Digo, uh -huh. que esta cosa parecen no nos damos cuenta, ¿no? Moitas veces de, de, de, no, pero me hizo mucha uh -huh. porque parecía, te estoy contando como si fuera una película, pero fue real, ¿eh? que eh, <risa> teño ese, ese defecto de, encantame escuchar eh, la gente cuando, de decir no, estaba ahí paseando y de repente, ¿no? de Porque además eh, teño a... A, a sorte de que a xente, sobre todo coincideme, eh, non digo que aparte como da a miña idade eta, pero sobre todo a xente moi moi nova, a xente moi moi moi eh maiores, sempre me, me sorprende moito, ¿no? Esa parte, e ¿no? De, claro. de que, que a importancia, ¿no? De de esa de esa narración uh -huh. oral, de ese de, de esa xuuntanza, ¿no? Que a la larga Bueno, é sí. complexo, porque o tempo que... Pero non é un penso, non? A, a rapazada esa que, que ser... Que, que non digo que uno... Lo que te dís, non no cuestión de ser carga carca. Eh? Non digo que non este ben xuntarse eh, un sábado aunque estés... Pero non sei, é eh, que estéis a, a cada uno a, a tres rúas, uno de, de la outra, o tal. E eh, que os xuntéis a falar en, a través de internet. Oh, non, hombre, bajar e comer pipas en la rúa. E eh, que os... Non sé eu creo que yeah. estas cousas... No, no, non sei... De algún modo, igual que o que dís, son mo, moi carga, pero, pero a, para mí é unha parte moi, moi importante da nosa educación. Sí, para mí tamén moi. É moi primaria, <risa> e penso que sen, sen ese, en, ese engarce moi eh, físico, ¿no? de, de, de, de realmente compartir eh, espazos e emocións xuntas, eh, nun, nun aquí e nun agora, isto sí. se, se vai a pique, sí que o creo que está moi ben, todas as facilidades que nos pode dar a tecnoloxía, que nos pode dar os accesos a a, pues a outra parte do mundo eh, falar con, entre nos, compartir información todo está genial, pero non pode suplir a outra, porque entón estamos acabadas eso sí que o noto, eh, por exemplo nos espectáculos de narración eh, sí que creo que sí que se nota tamén iso no? de como, como vai eh, mudando a capacidade de atención da xente canto máis novas casi se nota máis Porque están acostumbrados a ver e atender a mensajes super curtos cheos de de efectos especiais, sabes? Sí, sí, sí. Como como que apelan a moitos eh, sentidos de maneiras moi bruscas eh en moi pouco tempo. Entón xa está, queren facer zapping nas conversas e nas relacións humanas, e a comida, en todo. Sí, En todo. Sí, sí. sí todo moi sí. moi rápido. Entón é verdade que o que antes era moi moi normal, que era que Un neno escoitase unha historia que conta un vello, agora cando pasa nos enche de ternura, sí. porque disimos, "Wow, que neno tan especial, ¿no? O que ben fala este home, claro." Px, e que agora non é nada habitual que sí. que que isto pase, porque non aprendemos a escoitar. Eh en en eh, somos, o bicho que somos graças a escoitarnos, sí. e graças a contarnos historias. No, evolutivamente non poderíamos ter sequera ter chegado aquí sen fóra pola as historias que nos contamos, e non saber escoitar, e non non o, o ambiente en no que estamos, e non saber e, non recoñecer os elementos que, que que nos son relevantes para a nosa supervivencia incluso. O sea, a mí me parece un tema moi importante, isto sí. da narración e da escoita, que sí. fomos perdendo. Eu, de, de, lembro hai unha frase de, de, de Galeano un destes de minicontos que el, que el facía, de ¿no? Eduardo Galeano, de, de, non sei exactamente, pero dicía algo así como hai miles de, de séculos que que que surxiu a palabra para para poder comunicarnos e, e comprendernos e finaliza e aí seguimos. Pois pues en eso un uh -huh. pouco, ¿no? de, de eso se trata que por moitas cousas que que es lo de siempre, aquí a cuestión no, no, evidentemente, creo, sobre todo, creo que las redes pueden ser una, una, una ferramenta muy muy importante, un, un mundo que ahí me, sí que me perdo, y eh, eh, eh, pienso que para muchas gente, sobre todo la que ahora está llegando, que esto de un metaverso no es que sea otro mundo, es que sea un mundo, y, eh, pues bueno, no sé cómo vamos a tener que elevar eso, pero sí que, ahí sí que me quedo, y quiero quedarme, decir con con, de verdad, eh, que que aparte de todas as cousas e evidentemente que teñen cousas como todos hemos tenido que mellorar, creo que a xente máis nova é, é unha esperanza moi grande. Eu, eu, uh -huh. eu quero mirarlo e lo, lo miro así. Non, non sei, ti que pensas? Pois pues mira, tamén, estes últimos anos entre que son aí, estou moito máis preto en ton das teques, E co traballo, non? unha vez que empecé co, co tema dos contos, e visito moitos centros e coñezo moitas menas as veixo aí, centros e, cos familias tamén, uh -huh. e tamén traballei de, de profesora, de monitora bueno, quero dicir que, que sí, que no día a día teño moitos grupos de, de, de xente noviña de peques, moi preto de min, e tamén eh, estou partindo a lanzas constantemente por elas, porque me parece que unha cousa é, son estas eivas culturais ou estas vais que vais eh, como as consecuencias eh, que que ten eh pois pues, por os, os cambios eh, que estamos vivindo dun, tan tan rápidos eh a nivel tecnológico, pois pues, os, os as consecuencias sociais que isto trae, no, e que eso non é que teñan eh culpa ou que veñan peor ah. ou que vayan a, a saír peor, non, siguen sendo seres humanos moi interesantes que teñen outras maneiras, que teñen eh, outras, outras actitudes, outras referencias e eh, e outras virtudes a nivel geracional tamén que a min non deixan de fascinarme. Con con olladas tamén eh moi eh, moi limpas, moi en moitos casos vexo adolescencias moi moi libres, lutando moito pola súa liberdade, eh todo toda esta esta vaina de, de como se está vivindo agora o tema das identidades sexuais tamén nos trae moita cola e a ver como ímos encarando, pero tamén como un momento históricamente para a adolescencia e para eh para a xente nova moi potente, que teñen encargados de información e, e de información que teñen que encarnar dunha maneira que se lles esixe que encarnen e que se posicionen dunha maneira moi intensa. e, e a mí, non sei, ve, moitas veces teño moi moi emocionada, ¿no? E moi fascinada de ver eh os seres humanos que se nos veñen aí, dende logo que non non Non creo que que que teñamos por que ter medo ou, ou ser pesimistas nesse sentido. O problema non é ese, o problema é como como nos organizamos socialmente, non? De que de que maneiras ou que, que cousas estamos priorizando, estamos facendo prevalecer sobre outras, pero vaya, a raza non é mala. No, ven no. raza boa. ven raza boa en este caso É es raza galega, o sea, no pode. <risa> pues si, sí, en este caso sí. Sí, además en eso, ¿no? Eu para e vamos finalizando, ¿no? Non quero robarte moito Moito má tempo, ¿no? decir, que, que tamén os espacios ¿no? Es decir, de vendo as redes, pero que si sí, Algunas cousas ya coñecía, ¿no? También ese tipo, ¿no? Falamos a principio de... de Arca o falamos de sí. de poseso, pues ¿no? Arte arte na leira e outros moitos espacios que hai en la Galicia, ¿no? Que que eso uh -huh. sí, de... de sobre todo Anáis e Apáis, xe... sempre que Jodan, ¿eh? Que sabemos que no es siempre sin cielo. Pero que una fin de... En un centro comercial... De, si é si posible mellor outras cousas, decir aínda que eu creo que si eso, eu agora que que recuperé aí, vá, wow, non, non sei a cuántos, non sei cuántos anos que non iba a unha a unha feira, E ¿no? aí recuperé mm. todavía aquí en Compos que Compostela esta posta, ¿no? a, a feira por o tema de, de Ascensión e que já se queda por lo menos hasta el Apóstolo, ¿no? De, e vi sí. cousas de, de que me, non sei, me todavía esa esperanza de da que falamos porque vi eso que eran a la larga eso, siguen gozándola con algo tan simple con como coches de, de choque o algo ta, tan simple como un producto de esto que, que, pez, que pescas un pez y con 16 años o con 16 años ahí están discutiendo unas entre otras o eh, a ver quién no estas cosas no que a la larga dices bueno pues eso, no que somos somos personas, esa es la, la temo a la parte animal evidentemente, pero también temo la parte esa de, de, de, de animal racional ¿no? y, que, y que somos Personas que nos encanta sociabilizar e eh, relacionarnos ainda, ainda con lo que chove, ainda con moitas de as das e dos que nos gobernan Pero ainda así eh, a, a esperanza e eh, a música E eh, a música que é donde, donde voltamos o oh, arte tantas veces, tantas persoas Tanto que agradecer de verdad eh, a ti e a toda a xente que estáis no mundo creativo Eu eh, durante estas... Fechas que quero pensar que, que hemos pasado pero moi moi duraras e que sempre se decía aquello de, de o, o arte ou a cultura é segura eu sempre añadi, achadía, engadía é necesaria porque can necesaria e a música e a arte no? na vida eu penso que, que é importante Pois Po sí, pois sí, eu tamén eu penso que basicamente somos esos seres feitos de palabras e, e que e que de feito a palabra casi inventamos para para xuntarlos, non Exacto. temos aí ese ese grito de guerra en todo país de mimo e amor, que esto é isto o que move o mundo, non, o mimo e amor, e non queremos outra cousa e para iso montamos festas, e para iso montamos todo. Se mm. non hai mimo e amor, todo se cae. E a cultura é unha maneira de atoparse para darse ese mimo Eh, para incluso cando non te podes atopar Como nos pasou na pandemia mm. Ou cando tens que estar soa Ou cando tens que estar, non sei, o estás enfermiña Ou estás longe, ou emigrada, ou que seja Aí, ainda así, te atopas Cos demais, non? Así que sí, eu tamén o creo, é super necesaria eh, É que nos tempos duros Mais eh, E aí está, aí está o, o mellorciño da humanidade Ese, ese darse o, o mellor que temos Así que tamén grazas a ti por Por este traballillo de, de divulgación de, de aco esta cultura con mimo, esta lengua con mimo y con amor pues de verdad que muit muchísimas gracias nos quedamos con ese con ese mismo y amor nos quedamos con esa escoita con escoita a nos también muy muy muy que no es siempre fácil pero muy muy importante no de, de de ese respeto por, por cada una de, de nos y por lo que nos rodea. Eh, nada, vamos a escoitar este son verdor, pero que, bueno, primero eso, muy muchísimas gracias por este tiempo y que si ti quieres, bueno, animar eso a gente que, que hemos dicho algunas algunas datas, pero que eso, que estén en, a, en las redes estas sociales que tanto estamos hablando de elas, que ahí van a encontrar toda la información tanto de este proyecto como de Sacha Naorta, como de, de Bluto País... Eh, nada, eh, que si te queres encadir cualquier cosa Iseo, pues encantada de que o fagas. Pois pues nada, so, so agradecervos E eh, eh, que espero seguir atopándome por aí con vos eh, escoitando, escoitando as vosas, vosas vocecillas Que que gusto, que gusto Imos a disfrutar deste de verán de encontros Pois pues sí, que eso, que, que o que te dís Mimo de amor, disfrutemos de esos encontros De verdad eh y eh, SEO muitísimas gracias y pues eso que son verdor. Graciñas. Graciñas mil. Os sapoconchos Os sapoconchos Os sapoconchos Pois despois de mergullarnos neste somberdor coa voz de Iseldo Axilda chegamos ao final de un programa onde queremos lembraros que o vindeiro xoves na casa do peixe Tendremos un ciclo, começamos un ciclo do cine social con o documental Ocupaciones SA, onde explica a verdadeira atrocidades, as verdadeiras abusos, o verdadeiro comercio con as riquezas e o povo saharaui dunha situación que la lavan casi cinco décadas, casi 50 anos condenadas por el derecho de ser libres a vivir en un inferno y a estar la diáspora continua de los que son los seus terrenos legítimos. Contaremos con la directora Laura Daudén y convidaos a todas a, a venir a informarse y a decir si a Osáhara libre es xa, así como a decir non a las guerras, e si a la vida. Graciñas pola escoita. Amor universal, non violencia e paz. O amor universal é mellor que o egoísmo. A non violencia e a paz mellora que a guerra. Mi niños todos, amiguiños xa. Os nenos daqui e os nenos de lá. Os nenos do mundo, todos a cantar. A unha mesma voz co da má. Amiguiños todos, amiguiños xa. Os nenos de aquí e os nenos de alá. Cantaremos nosa de amor e de paz, sen peches nin odios, sen falsos mandados. Amiguiños todos, amiguiños xa. Os nenos de aquí e os nenos de alá. Roldas de sorrisos dende mar a mar, corazón abertos, ollos de amistad. 1 2 3. Vida, vida, tira, dá. Tive it up, down down, it up, down, down, down oh. E eu sou un biaita, Vou vos contar A miña historia Que é pra flipar que me ia a mi Nuestro me hai superestas Nacim pra sempre É isso xa vence Verda, e quen anda a raza chista pasalla toda a vida é un terreiro para bailar, con todos os meus pés. He. Ia via para mí, non o podía hacer, dicían. Nena, ti vales. Eh, pero deixas vacas para ser alxe. Que? T es vos, tes aquel. Io sei xeito te dan pero cantando en gallego baby onde pensas que vas chejar. Pois pues, vou chejar a no ser. E a primeira ovibadurá. Baby. Divinata, divinata, trap down. Divinata, divinata, divina, divina, divina. Divid up oh! Eu son Pepe King. Vou qua diva tao fin de mes. Ser superstar es mais difícil do que parece. Ha ha ha ha. Hai que conducir, chegar a tal lugar Baixar as cousas, proba son Recoña diva despois marchar E a quen pensas ti Que este chollo vai tocar Au, au, au, au, au, au Ai, si E ino si. E o blues E activa Iluminoume coa súa luz Ui, xespec vieita De esas clases de inglés Que non xa temos lingua E porque que non avaler Imos facer un blues Con ese falar bonito que te Dibidab dibdab dibdab down. Dibidab dadad on dibidab dadad on. Keep Radio Calimera, Radio Libre e Autoserida. A ver, se Radio Cariño, alternativa, os sapoconchos, nia. os sapoconchos, os cachopondos. <risa>